Fantastiskt! Klappa! <skratt> <skratt> uh, vad gör här idag? Jag minns inte ens vilken video det är jag sa i. Det, är... <skratt> det är inte jag heller. Men det, är jag bara, det känns liksom... som att det är alla videor. <skratt> Nej, jag har gjort det i en. Och av någon anledning så fastnade det. Ja. <skratt> uh. Det resonerade med folk. Ja, jag fattar inte. Du, du har i princip fått en catchphrase. Det var jag... en... Uh, och det har bara använts en gång, typ. Vilket var. Ja. Jag sa det ibland. Random. Men jag fattar inte varför just det. Bara fastnade med allihop. Det är väl. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte, har jag en catchphrase? Jag tror inte det. Nej. Nej. Det får du inte ha, David. Nej, det är lika bra, tror jag. Det är det fan bäst så? Jag tycker du ska hålla käften resten av den podden. <laughs> Det är din det, borde, det borde seriöst ett ganska intressant experiment Det, det är din catchphrase Vi skulle kunna göra en podd Där vi gör precis som Shia Buff gjorde i sitt konstprojekt Jag sitter här med en påse över huvudet Och, och så är jag helt knappt tyst Och du bara pratar med mig medan jag gråter Det låter jättebra Ja Vi börjar nu direkt Nu kör vi Podd Oh, jag önskar Kjärla bara ha en podcast som heter Kjärlapod. Pod. <laughs> ja! Skulle du lyssna skiten nu den? Jag skulle lyssna skiten nu den. den. Ja. Och så skriva jättebra recensioner. Ja. Jag har ostbågar som har stått ute i, i luften nu det de är ändå måste, rätt gott. De, ja men de blir så där. De blir så sågigt juda. De blir ja, liksom precis. Så, och så kan man bita på dem så att de typ blir en någon konstig hård jävla platt ostbörje istället. Ja men precis. Jättegott. Det är inte så många dock. Jag åt upp ganska många igår så. Att, ja. Du borde köpa en sån eh, ett kilos Påse Ja och sen så häller jag ut det eh, i en skål och sen så låter det stå. Ja eller bara dagen. öppna påsen det är okej okay. Ja, ja fast då, då finns det risk att typ några stycken inte blir så. Jag har mm. provat det tidigare nämligen och då... <laughs> fan också. Det vill man ju inte. Du får lägga dem i flera skålar så att du vet om att det blir liksom jämnt fördelat. Ja. En en ostbåge i, i en skål liksom. Ja. Så det blir ja. många skålar. Ja, jättemånga skålar. Ja, några många ostbågar i en påse. Jag undrar om det är ett exakt antal Jag i Jag tror varje. Inte att det är ett exakt antal. Jag tror att det är en det är ju Uh -huh. Det, det, det går ju på gram och sånt, vet du? Ja. Tyngd. Uh, så antagligen är det väl så att det är ett generellt antal, liksom så här. Så ja, ett, så me det... ett medium, liksom där. Vad, så vad det bli... det på, liksom? Ja. Snittmängden på är en i Olve ustbågepasser. Ja, det, det vill jag fan veta. <laughs> jag vill. Ja. Om någon vet det som lyssnar på den här podden, snälla. Nella det för mig. Därför vi måste. <laughs> vi måste veta det här. Det är så jävla viktigt. Jesus! Förresten, det är ostbågar det sämsta som finns när man spelar. Det är typ rasist. Rasist äh, grejen mot kontroller. Ja, men visst är det Varför det... köper folk ostbågar ibland när man spelar med folk. Det är dumt. Samma sak med chips i Alltså... Det är enklare med chips. Det, det är, men med det är chips. Jag, jag, jag spelade faktiskt igår. Eh, samtidigt som jag åt återspårar. Liksom, det som du säger: det är dumt. Det är jättedumt. Det satan. Eh, men det är ju så gott som man, man kan inte låta bli. Eh, <laughs> man får ju slicka sig om fingrarna en jävla massa gånger och man får pausa spelet en hel del. Men eh, om Man ska inte spela online, det är ju en sak som du säker. Men, eh, det, ibland är det värt det, men generellt sett skulle jag väl säga Typ lock-godis eller någonting är väl mer optimalt. Kanske. Egentligen tycker jag det är jättekonstigt att du vet, Doritos har blivit den här gamer- snacket så att säga Ja eller hur? Därför att de är jätteilla. Har du ätit Doritos någon gång? Om alltså alllit, alla som har ätit Doritos vet om att det är typ det är ännu värre än uspågar. Det är ännu mer liksom kommer av en massa sånt skit på fingrarna mm. och det är på. Liksom Nej men eller hur? Det är, det är, det är jättekonstigt. <laughs> så varför det, alltså den som sa att det här är gamer äh, snacket och sen sa alla Ja. Ni som sa ja, ni är dumma i huvudet. <laughs> Fan ta er. Det får man tänka på även du äh, inte du Även äh, Mountain du har ju blivit en så här äh, typ, the gaming beverage liksom. Mm. Eller åtminstone en Jeff Keely. Ähm, <laughs> Enligt Mountain du själva. Ja, ja, men precis. Och en liten extra XP i Halo 4. Enligt, Nej, men... Vi, enligt, många, enligt många gamers också, på grund av att de är väldigt lätt påverkade av reklam. Ja! När de sa så, ta din dricka nu, spela lite Call of Duty. Och då sa de bara... Ja, oh, fan, mannen. Ska du köpa Mountain Dew? Spela Call of Duty hela dagen. Med mina fingrar. Med mina ostiga ja. fingrar. Samtidigt som jag checkar Doritos. Vad fan? Dorito-näven. Vad, vad jag tänkte säga var att... Du vet vad, egentligen... det, det, det borde förresten vara deras maskot. Dorito-näven. Ja. Han kommer in så här bara... Det är lite som han... Eh, liksom, du vet... bite to a Slim gym. Men han kommer in där... <laughs> Macho Man Randy Savage. Ja. Randy Savage menar <laughs> Precis. Men han kommer in så med en ostig gävla <laughs> Liksom full med så Doritos skit på... Och han bara drämmer till dem i ansikt De sitter och spelar liksom Så ja. kommer han in, dörren sprängs upp liksom Riktig Michael Bay-aktig grej För du vet, alla ja. spelare gillar och sånt Och så alltså har han en kulspruta i andra handen ja. Han drämmer till dem med sin uh, Sån Doritos-näve Eller vad sa jag nu? Ja, Doritos-näve. Ja, yeah, whatever. Han slår till dem så av smack Och så sa han bara, slicka min hand, bitch Oh han yeah, yeah, lick my hand Oh yeah, lick my Doritos hand Lick my fist of doritos sen, ba, sen bara kameran vänder sig jättenära Mot honom Och, och du vet det blir sån här wide lens Ja Och, och man ser hela hans ansikte Det är liksom så jättenära Och han bara Liksom <laughs> A fistful of doritos bitches My mm. doritos <laughs> and slim jams your yes. local store today <laughs> Så är det Sunday, Sunday, Sunday! <laughs> uh, vad tänkte du säga, David? Eh, ja, att läsk egentligen inte är så jävla optimalt när man spelar heller. Nej. Det, det här tycker jag är lite lustigt. Så här, men Man förknippar ju... Jag brukar och, faktiskt och inte äta jag det. Jag, jag förknippar typ så bear helmets med typ Super Bowl <laughs> och, och eh, amerikansk <laughs> fotboll och sånt. Men tänk själv. När är... En beer är egentligen mer passande. När man tittar på tv och har alla händer fria. Eller när man spelar spel. När man spelar spel. Varför har inte beer blivit en, en grej? i Inom helmets. spelkulturen. Seriously. Det är ju så jävla optimalt. Därför att folk börjar använda fedoras istället. Jag vet inte. <laughs> ja, precis. Och neckbeards. Va? Men vad ska jag göra med min fedora om jag har en beer på? Ja, vad fan? De måste börja göra beer som ser ut som fedoras. <laughs> Min beer-fedora. <laughs> oh, jag har jag ju förhållit kommit på en grej. Eh, eller snarare så var det någon som berättade det här för mig. Mm -hmm. Jag tror det var den där killen som heter Internet. Att eh, de här hattarna som folk generellt sett kallar för Fedoras Det är inte Fedoras Nej jag vet Det är ju en annan typ av hatt Fedoras ja. är ju betydligt bredare eh, skärm mm. eh, Medan den här, jag kommer inte ihåg vad den här heter Men i, alltså, nu har jag ju så etablerat att, att man tyvärr måste kalla det för Fedora Det för är en stetsund Nej men jag vet inte det, eh, så att, det finns ingenting man kan göra åt det tyvärr Men det är synd att den riktiga Fedoran ska få skit för liksom Även fast den hatten kanske inte är den tjusigaste Nej, Heller Jag har en fördora, jag sitter och spelar Dungeons and Dragons Med mina vänner just nu Har du sett min beard? Ja. Hitta Inget på illa. den, känn på den Inget illa mot någon Jo, illa mot alla bara, Illa mot alla Även om detta inte faller in på en om, om du inte blir förelämpad av det här Fuck you, vi förelämpar dig också <här> nej, skämt åsido Vi älskar nästan alla som lyssnar på den här podden. <hör> <hör> nej men alltså jag vet inte är, men jag brukar inte äta någonting När jag, eller dricka någonting Liksom sådär, när jag spelar Inte? Eh, nej, jag brukar inte ha en massa sånt skit framför mig Jag kanske har lite någonting att dricka, typ vatten Eller något sånt, men mm. Jag brukar inte Liksom ha fram med chips och godis Och sånt skit Det brukar jag inte men när du dricker eller när du eventuellt äter, äter någonting samtidigt. Så, no, no, no. Brukar du pausa spelet eller låter du det fortsätta stå? Jag... <här> hur är detta viktigt? Jag vet inte, det är bara en intressant grej. Så, hur brukar <här> folk göra? Brukar de pausa spelet? eller tycker Skriv, att de skriv på Twitter och säg hur ni brukar göra eller i kommentarerna på Youtube. Skriv hur ni brukar <här> spela och äta. Men det, det är de där små detaljerna som faktiskt kan, kan skapa någonting intressant. Ja. Vi vill jättegärna gärna veta. Men som sagt, jag äter ju typ inte alls när jag spelar. Så jag vet inte faktiskt. Jag tror inte det är något. Oftast när jag äter och snackar sånt skit är när jag kollar på film. För det är liksom då jag inte ockuperad med händerna eller någonting sånt. Så så det går bättre där. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis. Men vad bra att du förstår Exit, du Jag vill ha tid. Nej, men det enda jag brukar äta generellt sett när jag spelar det är typ polly. <laughs> polly. Även för att. Ditt nickname. Ja, precis. Ja, men det, det, det känns ju som att det inte är en slump. Jag tycker att men det i är ditt nya, typ det. I, I ditt nya intro. Så borde du ha sådär där du öppnar en sån. Eh, <laughs> liksom en, en påse med dig och häller ner dig i ett vinglas. <laughs> Polygonprättot <skratt> <skratt> <Ja. skratt> och, <så> bara... <skratt> och så sätter du dig upp <skratt> I stolen liksom Med glaset och bara yeah! <skratt> <skratt> Lite product placement där Nej, om du vill. Jag har ju försökt få Cloetta att sponsra mig Men det har inte med varit så bra så bara, Jag heter ut. Det kanske inte stavas likadant som Polly Men det är mitt nickname så snälla Ja, men jag, jag skickade en photoshopad bild där mitt ansikte är på en, poly, en polypåse. <skratt> till eh, dem? Ja, och så tog det polygonprättot. <skratt> eh. alltså, har... alltså, och så skrev jag till dem typ så här, här har ni ett förslag på en ny smak. <skratt> oh, det alltså du vet, det där funkar inte med sådana företag av någon anledning. De har ingen humor. Nej, obviously eh, inte. Däremot om du skriver till någon som Martin Shop de jag har... vet inte om jag vill bli sponsrad av Martin Shop, Och jag kommer till anledningen De har humor Åtminstone ja, det, det, det är bra, det har jag märkt att de har Det, det, sånt det. är alltid trevligt vi, men så här... För de som inte lyssnar på Heypod och sånt Men det, Vi blir ju sponsrade Av en, en Porrbutik I vår andra podd Vi trodde inte att det skulle hända där För att vårt mail var typ helt sinnessjukt jag vet inte om du har hört det, om vi läste upp det för dig. Jo, no. det, det var jag liksom, tror jag gjorde det i någon podd faktiskt. Vi började, du kanske gjorde det i efterhand också. Jag vet vi, vi började själva, podd, eller själva det här mejlet med att säga Hej, era porrnissar! Ja, seriöst, pysslar man med porr då måste för a living, liksom, då måste man nog ha lite självdistans. Jag tror det, är. men det är, lite, det är lite roligt där um, att de överhuvudtaget gjorde det. Vi snackade ju om att vi ville i framtiden, typ om vi snackar med dem igen vi mm. ville typ spela in ett avsnitt i, i, inne i butiken någon gång. Det var skit <laughs> skitroligt. Det, det är ju faktiskt en ganska briljant idé. Jag var behind that. Uh, vad jag tänkte säga förut var i alla fall att anledningen till att jag inte skulle vilja sponsras Egentligen är jag inte sponsras överhuvudtaget, men Nej. om jag skulle sponsras av, av typ någon sexbutik eller någonting. Jag skulle inte vilja det för så här, just nu är videon som definierar typ my life's work ja. Biocock Intimate. <laughs> vet du hur många visningar den videon att... har idag? Nej. 3000! Eh, det finns en anledning till det ju. Ja, det, det får jag vet! Väldigt, alltså... <laughs> Men, men ändå, det är, men, jag vet inte om jag gillar att... Sådär, sure, det var, det var kul video att göra, men jag vet inte om jag, det är videon jag vill att folk ska förknippa mig. Nej, men det är ungefär som Jonathan Holmes inte vill bli förknippad med sitt anus. Uh, <laughs> men det är det som har hänt. <laughs> uh, <laughs> uh, mm. Jag menar, han gör en bra video från etre eller någonting och då bara står anus i alla kommentarer. <laughs> liksom. Det är, inte, det är inte ditt, ditt livsverk som du vill göra. Men det, det, är, det är som när folk skriver salt i eller i kommentarerna ja. eh, under typ alla videor. Ja, det... Eller det förlåt, men det är en och samma person som gör det hela tiden. Men, men när det kommer till Heypod så är det liksom lugnt. Uh, just i Pixarpies fall så hade vi inte <laughs> blivit sponsrade av dem. Nej, men det, det, blir Nej, det är begripligt. Nej, tack. Nu är vi sponsrade av EA! Ja! Ja! EA. De köpte nya Call of... Oh, nej, förresten. Battlefield. <laughs> och eh, spelade med era kompisar. Bästa sponsorn, bara råkar säga fel. Ja. Eh, hur som helst. Jag tänkte, nu är vi typ 16 minuter in här. David. Ja, och vi... <laughs> och jag tänkte att vi skulle introducera oss själva. Så hej och välkomna till wow. i <laughs> En podcast om spel. Och tydligen Doritos nävar. Och även... Eh, salt Det får övrigt namnet på avsnittet så <laughs> ritar snäbar var... och salt Ja ja. <laughs> oh, ja. Eh, med oss idag har vi mig Jakob Andersson, jag är den söta pojken som, eh, ja, ja, men jag vet inte om ni känner till mig, jag grundade Pixabay kanalen som ni antagligen tittar på nu eller om ni lyssnar på iTunes så grundade jag iTunes också <laughs> eh, det vet ju alla det vet alla, Jakob Andersson bäst eh, Sen idag har vi oss med oss David Erlind. Nej. Jo, det har vi. Ja. Faktiskt. Hej och välkomna. Hur känns det? Ja, det är, jag är jättetrött. Det, ja, det kanske inte är märks, men jag, jag gick upp. Eller jag har inte ens gått upp än. Jag ligger fortfarande kvar i sängen. Jag tycker att det har börjat jättebra, David. Jag tycker det är också. Förvånansvärt nog trots att vi faktiskt inte har någonting att prata om överhuvudtaget. Nej, precis. Och det, det har varit ett tag sedan som förra avtidet också kom. Men anledningen till det är väl för att vi typ mer eller mindre har haft semester. Det här bevisar Nej. ju bara typ att vi kan praktiskt tagit snacka om vad som helst i alla hätt ja <laughs> få slut på svaga fakt de andra vi, vi gör den här podden ja, så alla jag alla det blir bara David och jag nu från och med nu. det här heter och ja ja ja ja Jag ja ja jag Whatever. ja <laughs> som helst. Hej. Hey, jag, jag, jag kock och. Uh... Och uh, vad, vad kallade du mitt... Vad sa du om mitt efternamn nu igen? <laughs> Erektelind. Nej, men det andra. Det, det innan. Va? Eller Fan. var det Erektelind? Nej, du, Nej det du var till. det... det jag, varför snackar vi om det här nu? För att det är kul. Nej, <laughs> David det är inte, Dickerlind. Men... Ja, ja, ja, kock och Dickerlind. <laughs> det här är den bästa spelpodcasten någonsin, bara så att ni vet. Ja. Och det är lite synd att vi inte kunde ha med någon annan nu. Ja. För att det finns saker vi skulle kunna prata om. Men då hade de förstått allt detta i början. I ja. som ja. <laughs> Som vanligt. Uh, hur som helst. Om ni gillade vår början. Liksom, så uh, gå gärna in på iTunes. Och ge oss femstjärniga recensioner. Tack. <laughs> Snälla, gör det. Vi vill. Eller hur David, be om det. Uh, egentligen, vi pisslar ju med kritik Så tekniskt sett så borde vi ju Faktiskt uppmuntra andra till att tänka kritiskt också mm. så, så om de ogillar det här Så tycker jag att de borde ge den typ om en Om ni ogillar det så bara Gå iväg och gör någonting bättre istället Därför att vi tjänar <laughs> ja. Ingenting på det där, så sluta nu <laughs> Oj, pengahoren Korrupt familj <laughs> som, som satan Hur som helst Ja men ska vi, ska vi börja med liksom sånt där, vad fan är det som har hänt, David? Vi har varit borta, vad är det som händer nu de kommande dagarna, veckorna, polkarna? Ja, det har hänt en del, alltså, <laughs> ja. det, det är så nästan så att jag har tappat tidsuppfattning för att det här semestern, it's getting to me, liksom. Ja. Om man kan kalla det för semester, det är arbetslöshet eller semester, det är typ samma sak. Jag försöker göra saker. Gör. Jag jobbar ju lite, det är därför jag har haft ja. runt om tid. Och samtidigt så under förra veckan så var ju min flickvän ledig från jobbet. Jaha. Så då var det ju praktiskt taget att hon var med mig hela tiden. Så då har man tid att göra stuff. Yeah. Ja, du fattar. Ja, eller man gör ju stuff med, med sin staff ja, då i ja, den här Och det, det är hemskt. Hemskt. Ja, hemskt. För <laughs> ja, jag, jag tittade på, eh, på Mad Men en del med, ja. med eh, Johanna. Och så känns som telefonsvarare på Twitter om ni vill läsa hennes skit. Hon är jättevettig. Så du tycker att ni göra. Hon eh, skriver om feminism och kukar. Hon skriver väldigt mycket om Harry Potter på sista tiden. Ja. Vilket är hemskt roligt. Ja, vad bra. <laughs> eh, nej, men... Eh, jag tittat på alla säsonger av Mad Men hittills så hon, hon hade inte gjort det och jag rekommenderade starkt att hon skulle göra det och vi, vi är hemskt roligt ihop när vi tittar på den för att, eh, jag vet om du, om du har sett eh, det finns en video som eh, Nerdist jag tror det var Nerdist som gjorde den en, eh, en Annie version av Mad Men Okej, okay, nej det har jag inte sett och det, det finns en scen i, i den versionen då, då Don Draper seriasyndrosen Havre ligger i en säng och han har typ så fem kvinnor på var sida. och så säger han typ It's so hard being a man no one understands my pain. <laughs> Och typ det dyker upp sådana moment i serien i princip hela tiden. Det är så här, "Oh, Don Draper har ett problem, men typ han har typ han får ligga med alla kvinnor som någonsin funnits så typ oh no one understands my pain" å ja, fast. <laughs> Sluta gnälla. Ja, precis, det är ganska det är ganska roligt. Men det är en bra serie, om ni inte har sett den så gör Jag har sett gör den. Det. jag har sett det i ett avsnitt. Den är inte jättelätt att komma in i, jag gissar Nej, det är inte det. Det ett tempo. Äh. För, för det som inte vet vad det handlar om så är det alltså en reklamfirma under 60-talets New York. Eh, där vi får följa människorna som jobbar där helt enkelt. Där de typ kedjeröker, eh, är otrogna mot varandra och dricker kopiösa mängder stark sprit. Det, är nice. det, det låter ju inte som att det är mycket innehåll för en tv-serie. Men poj, är det där? Så att, ser se den där bra. Ja! Ja, det en serie. Ja, det är en serie. Jag skulle vilja titta på House of Cards. men <laughs> Din favoritserie, ja. <laughs> varför, varför sa du det? <laughs> för vi sa det i något avsnitt. <laughs> ja jo, gjorde vi det? <laughs> jag visste När vi snackade om om Advanced warfare. Jag typ säger bara, ja men Jacob, här, du älskar ju så här eh, po politiska intriger så. och du bara. Ja, House of Cards är min favoritserie. Ja, jag har sett den. <laughs> ja. Men jag vet bara att jag gillar den här grejen med hur. Uh, uh, Vad fan, Nu glömde jag hans namn. Hur kan jag glömma hans namn? Kevin Spacey. Tack, Kevin Spacey. Uh, <laughs> jag gillar hur han typ vänder sig mot kameran typ i serien och mer mm. eller mindre bara säger vad han tänker ja. du vet, krossar en vägg typ där, för det, det är rätt fett Malcolm in the middle för vuxna ja <laughs> Gällit, ba, ba, my parents don't get anything <laughs> <laughs> och så kommer liksom Kevin Spacey där och han vänder sig liksom, han, han står i kön till banken typ och han bara liksom såhär jag fäst just Titta rakt in i kameran Lär. Fantastiskt I just farted. Så det är det som händer eh, Nu vet vi inte när detta avsnitt kommer upp Det ska egentligen komma upp på måndag Men nu gör det kanske inte det Därför att vi vill att det ska komma upp tidigare Därför att det kommer att hända yes. saker Vad händer David? Det händer så sjukt jävla mycket eh, Nej, det händer typ två saker Som, som gör att vi vill eh, lägga upp det här avsnittet tidigare Dinky Kang. Först och främst så nämner vi någonting som egentligen inte har med pixelpai att göra. <laughs> ha käften, David. Eh, vad som med mig att göra, så, och jag har med pixelpai att göra, så att det här är relevant. Så det är relevant för babysar. Ja, eh, exakt. För alla babysar. Speciellt eh, de som Jag är. och eh, en kille som kallar sig själv för Flentorp på Twitter. Eh, vi har varit goda vänner under en väldigt lång tid. Och eh, vi har väl försökt skapa olika projekt från och till... Han bara äh, låtsas. Så, så länge vi typ kan. Absolut, ja, han låtsas att han ville egentligen inte. Äh, nej, men vi hade ett närradioprogram ihop här i Örebronx. Äh, men det lades ju ner efter att äh, vår studio omrenoverades och äh, förstördes. Faktum äh, Ja. Vi Varför hade en det? studio på vår skola äh, när vi gick på gymnasiet. Ja. Äh, och sen så bara, nej, men du ska inte, ni har radiostudio, Fuck och så då tog de bort det. Vi fick, inte, vi fick inte sända längre eh, Vilket var sämst Men sedan dess så har vi försökt med typ nya grejer Så vi försökte göra en podcast Så vi gjorde ett pilotavsnitt Men vi blev inte så nöjda med det eh, Men sen, plötsligt Superspontant så gjorde vi en livestream Där vi spelade Call of Duty Ghosts av alla spel eh, Och det var kul Och det blev typ som en podcast Fast vi hade någonting att göra under tiden Så vi kunde alltid liksom hålla en diskussion igång Mer eller mindre Uh, och då skapades Prettot och Flentorp skjuter Saker som är typ någon slags Livestream, let's play, podcast Hybrid Och uh, nästa livestream som kommer vara Av uh, Wolfenstein, The New Order Kommer mm. att äga rum 2 augusti Och det är på en lördag, right? Ja, yeah. uh, 2 augusti, klockan 18.00 uh, Då startar den Fett uh, Det är det första officiella avsnittet av, eh, av podden Om vi kan kalla det så det Så det är ganska coolt Sen utöver det så har vi ju även Sydkon Ett konvent som handlar om allting som har med syd att göra Alltså sydpolen Sydsvenskan eh, Svavelsyra det är, ja Allt som har med syd och syra Okej okay. Du kan berätta mer Om, om sydsvenskan Nej, Som ändå är där. Jag... snackade du om Sydkunden? Ja Aha. jag, jag missade du, det är samma sak. Jag, jag missade när du gick över till Sydkunden <laughs> Gjorde du? Ja Jag förklarar ja. varför du var helt tyst när jag förklarade Vad det handlade om <laughs> Okej okay. Du var ju helt off, jag bara typ Är han död nu? Ja. Jag försökte, försökte skämta där och han skrattar inte men för att <laughs> alltså var inte det var ingen kul andra sidan men jag var borta. Det kan ha varit därför också. Uh. Det är lugnt. Jag är också borta. Jag lyssnar inte ens på vad jag själv säger just nu. Jag sover. Sydkorn är ett event i Skåne, specifikt Malmö, eh, som hålls mellan den första och 3:e augusti. Har ingen bryr sig. Eh, I Baltiska Hallen eh, i Malmö. Ja. Eh, eller Erik Perssons väg. Oj. Eh, två, eh, 217 62 är postnumret. <laughs> Malmö. <laughs> Jävlar specifikt. Ja. Bra där Ja, det, det stod här inne på Sydkons event. Aha, du, <laughs> på funkar. Facebook. Eh, hur som helst, där inne på Sydkons eh, där finns lite olika saker. Där finns eh, LAN, där finns eh, ett eh, jävla ett Minecraft-evenemang för yngre spelare, vilket är lite kul jag tror att det är mellan äh, allt all, äh, så unga de kan bli till typ 13 tror jag, om jag inte är helt fel mm. ähm, det är lite kul ähm, och så har de lite Magic the Gathering och andra saker äh, liksom brädspel och äh, även lite rollspel och sånt skit så mycket nörderi ja, som det är spelet. möjligt att... Precis, så allt välja. sånt stuff. Allt sånt roligt stuff. Och där kommer ju David och jag vara på söndagen. Jajamän, så Jag är faktiskt där på lördagen också. Det bryr sig ingen, eh, Nej, men då är jag där på andra uppdrag. Så jag kan inte riktigt göra någonting. Men för de som bryr sig så är jag där mellan typ 10 och 16.00. vill du säga att det är ett hemligt uppdrag? Eh, nej, det är det inte. Vad är det då? Jag kommer att vara där på skuddsräkning. Sveroks skånska, vad ska man säga? Ja, sydligaste delar, typ. Skit. Ja. Jag fattar ingenting. Nej. Vet du vad Sverok är? Nej. Okej, okay. då kan jag förklara lite. Sverok är en, en huvudförening, mer eller mindre, för, an för andra föreningar. Okay. Så att säga. Så om du exempelvis jag, har en, vill starta en förening någonstans, och det kan vara vad som helst som har med spel att göra. Du kanske vill livea, du kanske vill spela rollspel med dina kompisar Du kanske inte vill spela rollspel med dina kompisar. Nej, men <laughs> jo, men vi säger det. Eller, eller du kanske vill samla en grupp och ha spelkvällar lite då och då. Liksom. Då kan du starta en förening i Sverok. Och då få bidrag för studiecirklar och eh, för att ni håller evenemang och sånt. Mm. Vilket är trevligt. Eh, och då är vi ju där och liksom ta, pratar lite med folk och liksom, eh, ger lite information om vad Sverige Rock är. Och varför det är bra liksom, att skapa föreningar och sånt. Eh, ja, men det låter ju bra. Det är jättekul. Det är verkligen trevligt. Eh, jag så... tänker ju bara på Sweden Rock när jag hör det namnet. Uh, Jätteförvirrande. Jag bara, det är... Vad fan ska, är du med i en hårdrocksförening? Ja. ja. Uh, det är Svenska Roll- och Konfliktspelsförbundet. Aha. Ja, konfliktspel. Så. Ja, konfliktspel. Den bästa typen av spel. Den, den bästa typen av spel. Men så det, det kan man göra om man vill. Alltså, det är jävligt enkelt. Vi hade ju en förening innan också. Uh, med inte jättemånga. Jag tror det var upp till kanske 20 pers. Uh, ett tag. Det håller fortfarande på, men jag är inte med där längre. Eller jag är med, men jag är inte med i styrelsen där. Men, men det är väl hur enkelt som helst att bara fixa. liksom så Och så kan man ju få bidrag och sånt för hur många medlemmar man har och sånt så att man kan göra trevliga saker. Det är otroligt. Ja, det är jättefint. Fantastiskt. Och man behöver inte skaffa ett riktigt organisationsnummer, du vet som man brukar, om man ska ta skatt och sånt skit. Mm. Utan det fixas där igenom. Ja, fantastisk. det är svarta pengar. Nice. Nej, det är inte svarta pengar. <laughs> <laughs> men nog som helst, det är vad som kommer att hända. Så ni kan träffa mig och David under söndagen. För vi kommer springa runt där då och filma lite saker. Uh, vi har inte riktigt bestämt vad. Men jag antar att det blir lika spontant som förra gången. Uh, och jag gissar på att både David och jag kommer vara på kamera för något till. Ja, det stämmer. Uh, ja, så det kommer bli fantastiskt. Det, det börjar även nämnas att Flemtorp för de som... Om det nu finns några fans inom citattecken av prett och Flentorp eh, redan eh, så kommer även Flentorp vara på plats. Fantastiskt. Han... Förhoppningsvis. Jag har inte frågat om han vill än. Men <laughs> <laughs> jag antar att han kommer vilja det. Om han inte vill det fine, då, då får vi redan åka det själv eller något. Ja. Fan ta honom. <laughs> Nej, han, han är bäst. Han... han är genuint bäst. Han är en söt pojke. Det är jättesöt. Ja. Det kan ju du intryga, Jag man. kramar honom på analen. Eh, hur som helst. Eh, men, men det är det. Ska, ska vi gå vidare till Spelemamma? Ja, min, min favoritmamma. Din favoritmamma, ja. Spelemamma, här kommer låten. Spelemamma! Jag skulle precis droppa ett bit där, men ja, det var okej. Okay. Kanske... <skratt> <skratt> Spel, <er> mamma, flickansång! <skratt> <skratt> uh, oh, otroligt vackert. Ja, hur som helst. Hej, David eller Hej, Jakob kommer. Destiny Betan. Destiny -betan. Vi ska vi snackar lite om det. Uh, ja. Inte jättemycket. Uh, därför, du ska göra en video om det. Ja, precis. Så jag vill inte ja. säga för mycket om, om det överhuvudtaget. I och för sig så finns det ju en chans att det finns folk som kommer att lyssna på podden och inte kommer att se videon, och tvärtom. Jag kan väl säga lite om det, men... Fan, alltså, ta dem. Jag vill inte säga för mycket. Nej, ni får fan för... titta på båda videoklippen. Ja! Lyssna på allt. Får ni göra! Ja, hur som helst! Jag är Ja, fy fan! För som inte vet vad Destiny är, så är det ett nytt spel från Bungie, utvecklarna av Halo-serien. Den där serien som ingen har spelat. Nej, precis. Ingen har spelat det. det ni kanske har hört talas om det en gång. Men ja, absolut inte två gånger. Uh, det, det finns inget expanderande i universum och sånt. Men detta är då Bungie har tagit sig ur själva Halo-skiten. Och de gör nu ett, vad ska man kalla det? Ett multiplayer-shooter. Typ en MMO. Uh, ja, en MMO-shooter-aktig grej. Där du kan springa runt och skjuta saker tillsammans med dina vänner. Och göra en massa uppdrag och sånt skit. Så jag tänkte, David du ska få börja här. Nu, nu har du spelat ett tag och jag tror du har spelat mer än maj faktiskt. Jag är inte helt säker. Det är, jag, är möjligt. Jag nådde till level 5 tror jag bara. Ah, okay. Ja, okej. Ah, jag kommer inte ihåg vilken level jag nådde faktiskt. Uh, ja. Jag, jag hade inte så mycket tid att spela det bör sägas. Men jag spelade igenom alla storyuppdrag åtminstone. Oj, det gjorde inte jag. Uh, men det var inte så jättemånga. Nej, det är ju fortfarande. Men det var ändå rätt mycket att göra i betan. Ja, ja, ja jag, jag är nöjd med hur mycket Innehåll de erbjöd. liksom Det är ju en beta total inte ger för mycket heller. Men ja, men det, det är Ett spel Det är det definitivt Och jag kan säga så här mycket att eh, Vi sa ju liksom att nu har de gått vidare Från Halo mm. till det här spelet Men det märks så tydligt redan när Spelet börjar att Fan vad Bungie önskade att de fortfarande gjorde Halo-spel <tapp> Alltså, jag omar... Det är så jävla uppenbart det är så här, Istället för en gigantisk ring Har vi en gigantisk glob. Istället för eh, Guilty, vad heter han? Jo, Guilty Spark Den guilty här spark. lilla roboten som susar runt Och är lite lustig och har en rolig röst Istället för det har vi eh, Peter Dinklage Som en robot Som ser ut som uh, någonting blandat Mellan Guilty Spark och eh, En sån där eh, Personality sphere Från Portal Ja Ja, precis så Men grejen är väl den att Jag Jag kan känna lite att det känns Det känns låg Alltså jag tror inte Egentligen att de ville fortsätta göra Halo För om de ville det så hade de nog gjort det Mycket uh, möjligt jag, jag tror verkligen det Däremot så är det inte konstigt Om de liksom tar, tar Det till nästa steg och bara liksom Okej, okay, detta är vad vi har lärt oss från den andra nu utvecklar vi det vidare. Liksom. Just det där med roboten och allt det där AI-grejen är väl bara någonting som... Jag antar att de diggar det som fan. Ja, lite för mycket, ärligt talat. Alltså, de, de, de, det är så uppenbart att de diggar vissa saker så mycket att de har återanvänt det liksom, till döds. Mm. Eh, eh, rent storymässigt så kan jag säga att än så länge finns det väldigt, väldigt, väldigt mycket att önska. Uh, å andra sidan så tror jag Jag betvivlar att folk kommer att spela Destiny För storyn De kommer mm. spelare för att de vill spela med sina vänner Online och så vidare Alltså det är kul uh, att de försöker bygga ett universum Det verkar vara mer poängen nu Än vad det kanske var i Halo till att börja med Vilket är så sorgligt för att Även om man kan säga vad man vill om Halo Men, men där är världsuppbyggnaden Åtminstone är bättre än i Destiny mm. uh, Här Nej gud jag gillar hur det börjar liksom så här, spelet mer eller mindre, om vi tar det från början, börjar med i present day liksom, där ja. människorna ställer sig på Mars typ för första gången ja. uh, och de har maskingevär, jag ifrågasatte det lite, jag bara, varför har de med maskingevär? Jag, jag, jag kollade upp detta och faktiskt så går det att använda ja, men, men, jag, äh, skjutvapen tror, på, på Mars, jag, jag men, jag men, samtidigt, på det, men samtidigt så är det ändå väldigt konstigt här, varför tog de med sig skjutvapen? Antingen är det ju för att de förväntar sig att hitta någon annan typ jävel som skulle vara där, typ någon annan rival country som... Eller så trodde de att The Traveler, den här stora gigantiska bollen som de hittar, de kanske trodde att den var farlig. Kanske, ja. Men det roliga är därefter efter den grejen så kom det berätta oss som var så här att vi hittade den och... Sen blev det mirakel. Människorna levde i typ trippelt så många år. Ja, och, och det är så sjukt. Och, det... och Venus blev en typ garden planet. Och man bara, how? How ja, did this nu, happen? De säger bara att The Traveler gjorde det här möjligt. Men alltså inte fan hur bollen. det gick till. De, de säger inte ens vad The Traveler är för någonting. De bara, The Traveler gjorde att människor levde tre gånger så länge. Bara, Jaha, men säg hur? Hur gick det till? Magic! Säg någonting! Och jag menar, jag vet att förvisso så är det lite orättvist att klanka ner på en story i en beta. För vi vet inte hur mycket som Bungie har valt att lämna ut det. Det Men samtidigt så, så känns det ganska klart att det är så här Destiny kommer att börja. Mm. Och det är ett jävligt dåligt sätt att, att uh, bjuda in nya spelare liksom eller spelare överlag, för de kommer inte fatta någonting. Å andra sidan så kan du vara så här så vi vet inte hur många år in i framtiden det här är. De hade kunnat göra det på ett bättre sätt om det var så här för i och med att du väcks upp ifrån döden det är förresten en grej i spelet. Den här jävla roboten ja. som hittar en, han väcker upp en. Vi vet inte riktigt varför eller hur. Och det är väl oviktigt nu till börja med. Men det skulle kunna vara så här, vilket hade varit intressant, att Ingen riktigt vet hur det hände för att det är så pass länge sedan. I guess. Det är mycket möjligt, men på sättet de förklarade på så är det inte riktigt logiskt. För jag menar, om du växer upp liksom så här från döden oh. då, och du har liksom så här, senast du levde var innan det här hände. <laughs> yeah. Då kanske det är lite Liksom, då kanske du förstår att det har gått så pass lång tid att ingen vet hur det här ändå Och det har varit intressant Men det verkar inte riktigt som att det är det de försöker gå på Nej, och Jag om det, var så, det verkligen om, om det var så, fucking säg det! Alltså, säg vad ni menar Då kan ju inte typ bara säga att... I, alltså, men efter konstruktion bara, men Det har gått så lång tid att folk inte vet Varför uh, The Traveler gjorde Som det gjorde eller hur den kunde göra det Nej men säg då att ni inte vet det Så att vi slipper fundera kring det Jesus och, och det där med att, att Din karaktär är död och vaknar upp så Det där tänker jag inte gå in på För Det där tänker jag gå in på i min video Det är dumt i alla fall uh, Jättedumt Jag vill uh, ju kanske säga Bara Jag jag undrar om de förväntar sig bara att folk ska ha det, lite allmänt kapacitet till att liksom kunna uh, bredda ut sin disbelief bara. Ja, det, det är så det känns. Just i det här fallet så är det liksom så här, så här, är det bara, it's magic. Du vet den här vanliga, som du egentligen inte riktigt får använda i storytelling, där du bara säger, ja, men så är det bara, det är magi. <laughs> mm. uh, och... Fine, whatever. Fuck står gameplayet då, David. Min vän. För det är ju där allting antingen faller eller ja, ja. lever. Så att Gameplay. Så. Eh, det är Borderlands. Mm, hur mycket har du spelat av Borderlands? Eh, tillräckligt för att veta att det här är Borderlands. Okej. Okay. Jag vill tillägga lite saker det här oh, oh, alltså, jag, jag vill ju bara påpeka Även att eh, det är Saker är, so nej, är annorlunda ja. e alltså, Än i Borderlands Inte exakt som Borderlands Men det är fortfarande Borderlands Och jag menar, har man spelat Borderlands Fucking spela Borderlands Istället <lite> det... ja. um... Vad var det jag tänkte Först och främst Det spelar jävligt likt Halo Vilket är skönt på sätt och vis, för det är inget fucking dåligt med det överhuvudtaget. Nej, det är bra kontroll det, det, är det är riktigt bra. Det är trevligt. Um, men jag skulle vi säga liksom om man jämför de här, de är i samma samma stil kan man väl säga Borderlands och Destiny. Men mm. de är jävligt olika när det kommer till hur hela den här grejen fungerar För jag menar det enda som är likt egentligen Är att du är i en semiöppen värld Typ Och du skjuter ner saker Och du kan hitta nya vapen och sånt Och gränssnittet är typ exakt detsamma Jag, jag vet inte riktigt Är det det? Mm. Ja men det här med att det är livmäter ovanför fiendelen Och det flyger siffror ja, överallt ja. När man skjuter Och, och bajs Ja Alltså de är lika på det sättet men skillnaden är liksom om jag, jag tror att om du inte tycker om Borderlands så skulle du kunna tycka om detta därför att det är inte lika mycket jag skulle vilja säga just loot-delen i Borderlands är så mycket mer uppskruvad till tusen eh, att bara den grejen gör det alltså tillräckligt annorlunda för att de här spelen ska kännas skilda ifrån varann i och med mm. att i i Borderlands och Borderlands 2. Så är det liksom så här, Du öppnar en kista. Eller rättare sagt. I varje fucking rum du går in i. Så finns det en kista. Och de här typ exploderar ut stuff. Ja. I Destiny är det liksom så såhär. Du hittar en kista. Typ. Varje timme. <laughs> Nej, men. Ja men det kan jag, det kan jag faktiskt hålla med dig om. Det, att det, det känns som att det är mer koncentrerat. För att i... I Borderlands har de ju gjort världens största grej av att du kan ha så jävla många vapen och det hade inte behövt vara en, en sales pitch liksom. Vi hade nog köpt Borderlands i alla fall för att det ser kul ut. Antalet vapen gör ju inte spelet mer intressant. I Borderlands skulle bökigare. jag säga att det är en jävligt bra <laughs> <laughs> Må hända, alltså, Det Må hända. Men samtidigt känns det som att det, det kan, för vissa kanske är det lite överväldigande. Liksom. Det, det Medan det, det i vara... Destiny ändå är så här, ja, men här har du ett fucking vapen. Du kan inte göra så mycket med det. Du får leva med att det är ett vapen. Det, det som är lite spännande där, en annan skillnad är ju, i både Borderlands och det här så kan du ha skills och sånt. Magier ja. och sånt stuff. Men det verkar finnas flera du kan göra i Destiny. Um, ja, alltså Av de här krafterna som du får. Det verkar som att det finns fler saker att lösa upp. Um, mm. Som att du kan slänga liksom sådana jävla konstiga magibollar och sånt skit. Ja, precis. Vilket är fett. Jag ja. gillar sånt. Du, du valde Warlock då, Isaya. Ja. Jag på din beskrivning. Ja. <laughs> ja, Jag valde Warlock också för att så här: hej. Det, det är typ en Vanguard från Mass Effect. Mm. I'm, gonna, I'm gonna do that fucking shit Jag, jag gillade Jag gillade i alla fall alltså jag, sk jag skulle vilja säga i alla fall att skillnaden mellan Borderlands Och det här är tillräckligt stora När det kommer till Alltså Speciellt luten, det är verkligen det, att du märker När du spelar detta så skulle du kunna tänka dig liksom, ja, men Jag spelar ju typ Borderlands Men när du väl kommer till den punkten Så är det liksom äh, Nej, inte riktigt Alltså det, det här är bra på sitt sätt Därför det har ett annat jag har ett annat fokus på något sätt, liksom. Uh... Alltså, jag, jag skulle inte säga att det är tillräckligt mycket olikt uh, i jämfört med Borderlands för att jag ska kunna säga lite ah, men det är inte riktigt Borderlands. För att det finns så mycket som känns Borderlands att för mig är det Borderlands. Det är Borderlands utan humor. Tycker du borde spela och, Borderlands? Och, och det är... Och det... Men jag säger inte att, att Nej, jag Borderlands är dåligt Jag, jag säger bara det att det är. här är Borderlands Utan humor och, och för mig så är det jävligt avtändande För att det är såhär Humorn och estetiken Och allt det där För mig är det typ Borderlands Och det är det som gör Borderlands bra Jag tror, uh, jag tror att det är där vi kan uh, Göra Distinktiva liksom uh, Skillnader Mellan dem att Borderlands är ett humoristiskt spel med, ja. som är helt fokuserad på att du ska gå och öppna kistor och samma pengar och, och massa vapen. Medan Destiny är mer av kanske en äh, grej där du ska gå i grupper och allmänt bara skjuta ner saker och kanske följa en story om det är så att mm. du är intresserad av det. Alltså, däremot, du. Även om storyn är sämst... Så är det kanske lättare att leva sig in i universumet... I Destiny... Än vad det är i... Borderlands... Och just det här aspektet att det är mer eller mindre lite av ett MMO... Där du kan träffa på folk... Randomly liksom... Det kan mm. du inte i Borderlands... Nej det är sant... Uh, och jag tror att det är där vi kommer att liksom, se skillnader mellan dem... Att Borderlands 2... Är ett humoristiskt spel... Med äckligt mycket loot och Destiny är inte det utan är mer seriöst och försöker liksom göra lite av sin egen grej därför att annars hade det varit liksom hade det, hade det varit så att Destiny var ett humoristiskt spel med äckligt mycket loot. Då hade jag nog sagt men då hade det ju varit en, en copycat så ja. är ju sure. men det, liksom naturligtvis har det saker som, som gör det annorlunda jag i det skönt, Jag tycker det är skönt att de åtminstone det det därför att det är liksom det, det, är en, det är en intressant uh, typ av spel just det här uh, lite mer uh, liksom kooperativ uh, grej med skills och sånt skit um, det går ju åtminstone från den vanliga FPSen liksom uh, där du mer eller mindre bara har två vapen och du skjuter ihjäl folk uh, <laughs> liksom du har lite valmöjligheter åtminstone och det är kul att geera om sina karaktärer och sånt. Och folk gillar sånt stuff. Ja men det kan jag säga att det jag gillar är att man typ när som helst kan gå in i, i sin meny och ändra vapen som man har på sig. Mm. Vilket innebär att man måste inte bara ha tre stycken vapen. för Man har ju typ ett, ett primary weapon, ett secondary och ett typ special weapon. Men man kan ju alltid byta ut dem on the fly liksom vilket är jävligt, jävligt skönt. Ja. Yeah. Men eh, i alla fall, det, det här är typ allt jag har att säga om, om Destiny-betan just nu. Jag kommer att snacka om betydligt fler grejer som det kan bli vad jag tycker om klasserna, vad jag tycker om, eh, mer om vad jag tycker om storyn, om eh, Peter Dinklage röstskådespel som folk har klagat på. Eh, och en massa annan skit. Allt det där kommer jag att ta upp i min eh, förhandstitt som kommer att publiceras på Pixel Pie eh, ja, nästa vecka förhoppningsvis. This switches from the moon. Nej, <laughs> uh, I'm Ready if you are. Yeah. Ready if you are. Men jag, jag tycker om. Jag vet inte vad du tycker om hans röstskult väl. Jag tänkte säga något om det. Nej, okej. Okay. Jag, jag säger bara att jag tycker någon om Någon form av musik ska jag ha? Vad sa du? Jag säger bara att jag inte tycker illa om det okay. alls. På grund av vad det är. Jag menar, han är en fucking robot och hej! Han låter som en robot. <laughs> It sounds like a robot. Behövde inte göra fucking eh, Skit samman, nu går vi vidare. Något annat. Jag tror fokuset låg på andra grader. Det var en fucking AI. Det här med en robot med en AI. Det är liksom... I don't know. They do whatever they want. Fan... Fuck everything. Vad eh, <laughs> ska vi gå vidare till David? Jag vet inte. Vad va har vi mer att prata om? Bridleborn. Vad fan är Bridleborn? Det låter jättebekant. Men jag... <laughs> det var det jag sa att din... Vad är det dina Mr. Ja, ja. Dragons karaktär? Va, vad handlar det om? Jag vet inte. Jag tyckte det var Brittleborn lät var. Okej. Okay. Ja? Men, men hur, hur exakt går det här till? Har du ju seriöst gjort en karaktär baserad på mig? Jo, hur, nej. Hur, hur, nej, okej. Okay. <laughs> jag bara skojar med dig, David. Okej. Okay. ja. ja. Det, det, det, det, det känns som att det var seriöst, nog väl. Nej. Uh, vi kan ju berätta om att uh, det här... Uh, S, vad, hur kortar det nu igen? SDCC, eller vad skottan är det? Va? San Diego Comic Con. Ja, just det. Har ju ägt Och det har ju avslöjat en del... Shit. Shit. Eh, bland annat så visar de upp... Och det, det, det här, här kommer jag på, bara här och nu, att vi borde prata om. Eh, de visade upp fem minuter av en kommande Simpsons och Family Guy crossover. Ja, just... <laughs> Har du sett den här videon? Jag har inte jag har sett, sett videon därför att varje gång jag försökte jag försökte på ett ställe jag försökte ja. faktiskt bara en gång därför att jag tyckte inte det var värt att söka upp no, Not <laughs> really det, know det, det var verkligen så här, jag gick in där och så var det en videogrej där jag tryckte, men du vet så är man ju inte i Amerika, så då sa jag den här off till en och det var intressant därför att den typ gjorde så här bara, där kom fram en sån här, du vet kvinna, kvinnoröst, du vet mm. riktigt robot grej som bara säger this video is unavailable. Vad varför har de gjort så? Fan vad läskigt. <laughs> det, är ja, nästan men... som, det, det är typ som hell hell uh, från uh, yeah. från uh, Space Odyssey. Bar I'm sorry Dave, I'm afraid I can't let you do that. I'm afraid I can't let. What are you doing Dave? Don't <laughs> no do that. <laughs> oh no, please stop. Stop <laughs> it. No. Ja men det var ju för att lite kulslit men ja uh, ah, den, den den filmen den, den, har den tog en skuldslut också. Åh oh, gud ja. Det kan vi ta en annan gång. <laughs> det verkar som att What the fuck happened? Och, om vi någonsin gör en, en podd då vi är, är berusade då kan vi ta den diskussionen. vad fan? <laughs> uh, ja, nej men, okay. men den den där slipsen vi att göra. Nej gud nej men hell, vi har ju blivit lite mer av en filmkanal på sista tiden. Både eh, och. mer och mer i och med Detta, att, detta, att, detta är ju. faktiskt en en nödkulturspod Ja. ja det, det är det fan. Så vi, vi kan snacka bräddspel också om du vill någon gång. Aldrig i livet. Nej men det kan vi fan göra. Alltså ett äh... bredspelssnacke Vi borde ju seriöst typ streama när vi spelar gång. Ja. Äh, typ Arkham Horror. Men hur som helst. Oh, äh... nej, det tar jättelång tid. Vet du lång tid vi... En gång när vi spelade så tror jag att vi satt i... Äh, typ fyra timmar. Ungefär Det tar lång ja. tid so? det... Ja, okej okay. <laughs> <laughs> Nej men eh, Vad ska jag säga nu då Jo, eh, att eh, klippet yeah. med Fem minuterna från Crossover De tog sig ju bort typ, <laughs> Från alla ställen Men sen så fanns det typ en Youtube-video som, eh, som överlevde mm. eh, Och den kollade jag på Och Det ser fruktansvärt ut det är, är. Det, är, det är fruktansvärt alltså, Och låt mig bara säga så här, mycket Det finns en scen Där Bart och Stewie De sitter på Barts rum Och eh, Bart visar hur han brukar inga till eh, Moe's tavern Klassikon mm. eh, Och eh, han säger att han letar efter någon som heter typ Leaky bum Och eh, Mo säger så här, Is there a leaky bum here Och eh, det är jätteroligt Och Stewie bara, ja men det där ser ju jätteroligt ut eh, Får jag prova? Och så gör han det. Och så ringer han upp till, till Moe igen. Och så säger han typ Your sister is being raped. Och så lägger han på. That's så fun. I ett Simpsons-avsnitt! Sim I ett fucking Simpsons-avsnitt! För barn! Simpsons Fuck! har alltid varit lite mer clean. Ja, gud, ja. Sätt. Och eh, Grejen är att de där Alltså jag, jag kan skratta åt det, det du sa med Bart because that's... Alltså det är så dumt. Ja, men det, det är ändå... Ja. <laughs> det, det har gjorts flera gånger. Men det där är... That, that's not fun. Nej, gud nej. Rape is not fun. I scenerid är det inte när han bara slänger ut så här, så, han bara slänger ut så där. Och jag fattar ju tanken bakom skämtet så här, bara, ja, oh, men uh, you didn't expect that, fast grejen i Jo, vi förväntar oss det av fucking Seth MacFarlane Som typ gör sånt där, sånt där skämt jämt Det är så uppenbart att det är Family Guy-skaparna som ligger betydligt mer bakom det här avsnittet än Simpsons-skaparna För mm. det känns inte som att På stanna sidan Matt Groening och det gänget, de måste ju ha godkänt att ett våldtäktsskämt skulle dyka upp i Simpsons <här> det, är, det är så jävla fel Det är så grymt fel, för att Simpsons som sagt det är mer clean, det är lite mer... Uh, lite mer, mer snä, ja lite mer, klassigt, lite, mer där är det snällt lite mer mot barn, alltså, Och, och åtminstone allt. om ingenting annat så brukar det vara lite mer alltså där brukar fan vara lite mer berättelse i Simpsons skarna. Och ibland även någon sens moral på något sätt. I många även om det är någon humor så kan det fortfarande vara någonting i slutänden i vissa avsnitt som så här, försöker säga någonting. Då är det ju familjära också även jo, fast det ofta förutom säger ju att Jo, att i slutänden blir det alltid bara liksom så här. Men oh well, vi fisar dem i ansiktet. Ja, more or less. Handikappade människor suger. Ja. Typ. Det, är... Men det, det viktigaste är ju att Simpsons är ju... Alltså, barn tittar på Simpsons. Och framförallt barn kan titta på Simpsons. Det, det har de ju åtanke. Det är ju en sån serie som både vuxna och barn ska kunna titta på. Det är uppenbart. Eh, medan Family Guy är nästan enbart riktad mot en äldre publik. Mm. Så att kasta in de här karaktärerna i, i Simpsons... Det är så uppenbart bara fanservice... Till de, den äldre publiken. Jag vet inte. Alltså, just... Och jag menar visst. De här serierna existerar i. i de koexisterar, liksom. Det är två stora animerade serier som existerar. Men för i helvete. Det betyder inte att de måste slänga ihop dem. Nej. För att de funkar inte. Det är lite som att liksom slänga. God of War. Med My Little Pony. <laughs> Ganska superextrem jämförelse. Ja. Ja, och fortfarande i princip samma oh, men, oh. De, de ja, De funkar verkligen inte. Och jag visst, andra saker... Crossover mellan War Horse och My Little Pony. <laughs> ja, men precis. Ja, men, vissa saker är funkar det ju. Är det förresten en film exempelvis... om en man som är förälskad i sin häst? Jag tror det. <laughs> jag läste en so summary på den förresten. Förlåt att jag avbryter. Men, ja. eh, där det stod... Att, eller som jag uppfattade så stod det nästan mer eller mindre att hästen var tvungen att gå till krig. Så ägaren följde efter. Mm. <laughs> Och jag var, <bara>, vad? <laughs> Vänta vad? Jag måste verkligen älska den här hästen alltså. <laughs> ja, ja, men liksom, okej. Okay. Så hästen blev tillkallad till liksom krig, men inte han. Jag antar att jag läste det där fel. Men det var bara så kul <laughs> hur jag uppfattade det. Det är jättepucket. <laughs> Fantastiskt. Det verkar som en helt okej okay film. Dock. Uh, jag, jag vet inte. jag, jag vet inte Jo, då. Där är en häst som är i krig och där är en man som älskar hästen. Det är nästan som. Uh, Om det inte finns en kidscen med så. Det är det. nästan som Fable the Journey. Uh, <laughs> det, <d> <laughs> ja, oh, <laughs> fan är Fable the Journey. Vad heter den? Jim Sterlings recension av den där han sa att det är ett spel som handlar om en man och kärleken till hans häst. Alltså. En man som är kär i en häst. Ja. För det är typ allt han snackar om hästen som han rider på. Sexigt. <laughs> Väldigt sexigt. <laughs> men uh, ja, tillbaka ja. till det. Det, är det andra som jag mm. egentligen inte borde prata om. Men ja, men det finns delar som funkar för att jag menar, som vi. Som alla som har sett de här serierna vet så gillar både Peter Griffin och Homer Simpson öl. Så det finns en scen där de sitter på Most Tavern och så snackar de om... Varför är han förresten eh, vit och så... de gula? Jag vet inte, det är jätteroligt i alla fall. Eh, för, men, var det inte så att de blandade ju serien The Critic med Simpsons en gång. Ja, och då gjorde de honom gul. Ja eller hur? Jag älskade The Critic med. för övrigt. Ja, men jag... Det är synd att den, att den äh, lades ner så tidigt. Ja, för den är skitsmart. Alltså, ja, det är verkligen. så jävla smart, verkligen. Och det är, För alla som inte har sett den, fucking gå in på YouTube eller någonting och titta på The Critic. Uh, det är väldigt kul om man känner till mycket om film och sånt. Uh, och synnerhet om man är en kritiker så gillar ja, man Ja, det, det är rätt så roligt. <laughs> det är kanske därför den som lades ner, för att den kändes så nischad, liksom. Ja, antagligen. Uh, det var nog inte så många som alltid förstod skämten. För det är väldigt många uh, referenser ju. Mm. Men det är inte referenser som är typ... Som exempelvis i Family Guide. Där det är verkligen bara liksom så här... Oh, yeah. Ja. The något? bird is the word, liksom. Åh oh, gud. If, så, det alltså hade de inte överdrift det till 000, mm. Så hade det varit en bra idé. Därför att ingen känner till dem. <laughs> och jag, nej, jag, jag nej. visste det innan. Uh, och det är lite kul på det sättet liksom att bara... Okej... Okay, han är besatt vid den här skivan bara som ingen har lyssnat på någonsin och ingen tycker om. Och det, det är liksom så, men sen bara alla tar det och gör, ja, det där när yeah. de bara typ, ja, jag vet, typ lite som Portal där The Cake is Alive var kul men inte långt längre. Ja, bra jämförelse. Uh, nej men som sagt den, den scenen där de sitter och snackar om, om Duff och den här ölen. som glömt vårt namnet på som finns i kohag, Ja. Det är, en, det är en, en scen som funkar. Sen, det enda grejen som jag egentligen tyckte var roligt är när, när Bob från Bob's Burgers gjorde en cameo. Det var, det var genuint roligt. Uh, tyvärr var det en sån här flashback. Eller en sån här, nej, cutaway gag. Ja. Typ, uh, Peter försöker lära Homer att göra cutaway gags. Ja, uh, för det är verkligen något Simpsons behöver. Nej, tack. Uh, och, sen, och sen så tycker Bob från Bob's Burgers upp. Och man bara, Ha! Kul! <laughs> eh, och sen så är det inte roligt. Den är snart funnig Nej men så att vi, den här crossovern kommer i september. Okej. Okay. Eh, I USA minns Det är relativt snart. Eh, vi kan alltså förvänta oss att eh, den kommer suga. Ja! Spännande! Ja! Jag tycker inte om det för övrigt. Jätte sådär mycket. Crossovers, nej. Jag hatar dem. Nej, nej. Det är så skumt. <laughs> det är så weird. Jag vet inte. I don't I don't even... I don't. Bota, jag, jag, gillar, jag gillar för övrigt, om man ska säga Seth MacFarlane och alla de nyssarna. Jag gillar egentligen bättre American Dad i så fall. Uh, jag har inte sett så mycket American Dad, nej. men det är... jag, jag tycker bara det är... Jag vet det är inte... Det är inte lika mycket det där cutaway gags och sånt skit Nej. som där är där. Och jag vet inte, jag tycker bättre om dynamiken mellan de karaktärerna. För jag menar, kör sure, där är alltid den här jävla dumma fassan, där. Oh. Men jag vet inte, det känns mycket... Jag uppskattar att det här inte bara är han är tjock och dum. Utan han är en, han är en fucking agent som är dum och han älskar Amerika. Ja, nej, men, det, jag, jag uppskattar den nivån då. Liksom bara så här: varför ska vi ha pistoler? Kolla fan vi ska ha pistoler. Uh. Ja, det här är ju Amerika vi måste ja, ha pistoler. Ja, precis. Ha liksom så här i skafferiet. Ja. Bara, ja, men precis, det är lite kul att det inte är liksom en, en rund, dum pappa liksom, utan det är en Dum pappa <laughs> Nej men att det är, alltså ändå Ändrar lite på konceptet ja. Lite mer så än Family Guy Family Guy är ju bara Simpsons Fast mer vulgärt mm. Nej, More or less Ja Fanns det där Jag skulle vilja spela det där uh, Family Guy spelet som kom uh, Multiverse Ja därför det. att det verkar jättedåligt Ja det verkar painfully dåligt där de liksom bara har... Du vet hur ofta i Family då så är de här skämten som då handlar om sånt, handikappade och allt sånt och sånt. Det brukar ändå vara... Det brukar vara smaklöst, men inte på den nivån då du känner att det är liksom eh, disgusting mm. många tillfällen. Men i det spelet så verkar det som att det bara är kolla! De är handikappade. Ja, men precis. <laughs> Laugh at them. Så jag hade varit Fan. penis. <laughs> jag håller med. Ja, yeah. men på tal om crossovers. Mm. Jag kan ju säga en sak som, eh, som förhoppningsvis kommer göra folk lite gladare. Alltså en, en lite bättre crossover. Brittleborn och Lord kommer tillbaka. Precis. Eh, äntligen är det dags för den crossover vi har väntat på. Nej, men seriously though eh, det här är en crossover som jag har snackat om shit länge, känns det som nu. Uh, men äntligen. Äntligen! Så börjar vi närma oss slutet av resan. Äntligen så börjar den här videon typ ta form. Yeah. Den här Mirror's Edge videon som Yo! jag har snackat om ska komma i sommar. Uh, den kommer att komma i sommar, om allting går som det ska. Uh, och då kommer den i så fall komma i slutet av augusti. Ja. Det här är den bästa formen av datum ni kommer att få. <laughs> men alltså recensionen i sig, alltså i, i textform, liksom, är i princip värdig. Äh, tänk för att säga att jag Under och åker till London. Just det. Äh, bara så att du. <laughs> ja. ja, men hur, län hur länge är du borta då? Äh, jag är därifrån. Vad ska vi säga? Någon fan är jag därifrån? Uh, hur fan kan jag ta med mig Ja, det här är ju det är bra Om jag inte helt fel på det så är det Från den 21 Nej, så är det inte alls uh, Så här är det, jag kollar inte på Augusti, förlåt Det var inte meningen Lol. Från den 18 till den 22 Jaha, okej, okay. ja, men det är Nej. Fortfarande lugnt, för att som kommer att vara färdigskrivet innan dess Till och med, så att Antingen så, antingen så spelar du bara in dina delar före eller efter det. Eller när du så är... Fix, så fixar jag alla mina innan dess. Ja. Liksom. Det blir bra. Det kommer inte vara några problem antagligen. Nej, det kommer bli skitroligt David. Du får gärna skicka manuser till mig så att jag får läsa det och ge mm. förslag. och sånt. Ja, eh, jag håller bara på med... Eh... Du får inte läsa det Jakob. du får inte. <laughs> du får gissa dina repliker, ju fuck. Lingonskogen. Ja, Nej men det är, det är liksom inte helt värdigt ännu så att, Men det kommer vara det eh, Nu i början av månaden Ja. Eh, yeah. Jävlar Snart det är Börjar Jakob Andersson och Polygon Prettot Slår sina huvuden ihop och, och Tycker till om ett spel, det blir ju fantastiskt eh, Vill du bara slänga ut det Så att ni vet, om ni ens bryr er Ja, alla bryr sig Ja, jag hoppas det Alla bryr sig. Det blir kul lova Hoppas den videon får fler views än vad äh, jag kockar inte med. Okej, jag har sovit om det. Eller uh, hur? Om du var vaken, förresten. Fan. Uh, jag tänkte säga det här om uh, en annan intressant sak som hände. Nej, jo. Okej. Okay. Vad fan. Jag vet inte vad, du, var... ska, vad du ska säga. Men... Uh, jag skulle hitta själva själva grejen. Uh, Gay Station 4 David Right! Ja. Den, den vill jag faktiskt prata om Ja men prata på det då Ja det är väl webbhallen som har I samband med Pride ja. uh, Aktionerat ut De En Playstation med pr Pride motiv Ja, Den håller ju på fortfarande right? ja. när, när slutar det uh, vet du det? Jag ska kolla Jag antar att man kan söka på Gay Station jag gissar det. Eh, hur som helst så är det alltså en Playstation 4 med ett eh, Pride-motiv. Alltså Pride-flaggan helt enkelt med yes. regnbågens alla färger. Eh, den går ut på söndag. Så alltså, om jag inte har fel så är den när Pride tar slut också. Absolut. Ja, så, um, så det är väl logiskt. Ja, men eller hur. Eh, det senast jag kollade så var den nästan uppe i typ 10 000. Eller någonting. Eh, nu, nu, David, är den uppe i 18 900 kronor. Jesus. Yes. Och det här får jag som inte fattar liksom bara, vad fan? varför betalar man så mycket? Allting går till väljaranhet. Exakt, men hur komma ja. till det också. Och det är nog för att det är trevligt liksom Det går ju till RF för en... det är i samband med RFSL. Ja, precis. då den här insamlingsstiftelsen um, som de gör det. Och det är ju lite trevligt. Vad tycker du om detta David? Alltså jag, jag har inget problem med det här alls. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra också. För att, men jag minns jag att pressbyrån gjorde någonting liknande förra året. I Stockholm i alla fall. Där de typ döpte om sig själva till bögbyrån oh. under Pride. Ja. Eh, och jag, menar, jag vet inte om de typ hade någon insamling också. Men, men det känns som att ja, men det, de, det räckte. Det var en fin gest. Liksom. Ja. Eh, det här är en fin gest. Men det är också någonting som går till välgörande ändamål. Det är en snygg Så Playstation jag, 4 också. <laughs> som ni har pengar Ja, den ganska och den är ganska tjusig. Så, så, så, köp den. Sen är det förstås synd att vi lever i en värld där eh, en sån här insamling ska vara nödvändig att det finns folk som, som är utanför eh, och att liksom mm. att eh, gay och HBTQ-människor liksom måste känna att de, de ska ha en pride parad liksom eh, för Ja, men Att få uttrycka sig och att få vara sig själva, liksom. det, jag tycker det är, är lite tråkigt. Samtidigt så är ju Pride ändå en, en härlig tillställning oavsett. Ja. Oavsett om vi levde i en, en värld som var, inte var fördomsfull så skulle ju naturligtvis... Liksom, ja, men de har gemenskap i det här, så sure, låt dem ha roligt. Liksom. Sen så som jag uppfattat det så är det inte lika mycket betoning på... På typ bisexualitet och, och på lesbiska människor under Pride, vilket är lite sämst. Att de har typ inga föreläsningar om det överhuvudtaget. Det är väl att någon måste eh. komma fram i så fall. För jag menar, det är inte bara till att prata om det, antar jag. Det måste ju finnas någon som vill prata om det först och främst. Det finns det säkert, men ja. ja det hade varit skönt i alla fall om de jag hade hoppats på att de skulle försöka hitta någon som är intresserad av att prata om det. Ja, sätt. men precis. Men det nu, är inte komma... jag, nu är inte jag insatt i det här överhuvudtaget. Jag är inte superinsatt i Pride. För att det känns som att... Eh, det finns nog säkerligen tillräckligt med heterosexuella människor som är inblandade i Pride. Så jag behöver inte vara det också. För det är liksom... Det är trots allt eh, HBTQ-människors evenemang, så jag ska inte behöva klampa in på den också. Nej, nej, eh, som en heterosexuell människa, bara. Hej, här är jag. Vet ni, Vet ni vad ni borde göra Pride? Vadå? Vet ni vad ni borde göra, sa de. Ja. Bara liksom. Uh. Alltså, uh. nog, nog att vi kan visa stöd under Pride, det är inte det jag menar. Men så här: nej, nej, Vi måste ju inte typ, göra Pride till vår egen grej. Liksom. Vi skulle ha haft någonting kul till det. Uh, jag vet inte vad uh, pixel pride ja yeah. uh, pride pie pride pie <laughs> <laughs> mums uh, du, du ändrade din twitter avatar i alla fall ja, det är ju ja det gjorde jag Därför att jag kände att det var vettigt ja men det, det tycker jag var fint um, så för er som inte fattar vad det innebar så screw you guys <laughs> nej men yeah. om ni om ni förresten, um, är fria på lördagen. Jag vet inte när det kommer upp. Det hade varit synd om det var förbi. Men då är ju Pride-paraden i Malmö. Oj, ju ja. på så vis. Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, på lördagen då. Eh, om jag har fått förstått det rätt. Eh, då, då kan ni ju in på eh, det här. Eh, ett, vad ska man kalla det? Det är väl ett flak typ mer eller mindre vid den tillfället. Alltså en del i paraden. Som kallar för um, uh, nerd på Pride. Um, vilket då är en massa nördar helt enkelt. Som uh, kan väl falla in i den här gruppen. Menar, ni måste ju inte vara i den här gruppen så att säga. Om ni bara stöttar det så kan ni vara där. Which, mm. which would be cool. Ja det. Det finns liksom en sån en fin liten. Um, ett evenemang på. Uh, på Facebook. Uh, ni kan liksom bara, det, det, är bara att, det är bara till att söka på Facebook eh, Efter uh, Nerd på Pride Så kan ni hitta det där Jättefint Ja precis så står det en massa roligt Och det är ju också arrangerat av Svear också <skratt> uh, Hur som helst det är, det är roligt Om ni vill stötta någonting sånt så gör det Skicka ut Filip dit Så får göra en göra yes. <skratt> Jag vet inte Men hur som helst Ja det är det Kul, roligt Fantastiskt, hoppas alla är nöjda och glada Ja, jag är det i alla fall Ja David Erlind Det är dags att snacka film Ja, ja! Eller, eller snackar du pitch nu eller? Nej okay. uh, ja, vi, vi hade skrivit upp lite saker här. Vi hade skrivit upp att uh, de dels visade Något Deadpool skit Och uh, vi skulle snacka om en oncharted filmen Kanske mm. Vad ja, vill du börja med? Kör, ja, jag, jag vill slakta Deadpool Okej, okay, kör hårt Okej, så att jag har inte sett den här, för tydligen så är det så att eh, någon filmstudio har gjort någon så här testvideo med Deadpool. <kör> jag vet inte varför. Antagligen för att visa studion vad de kan göra. Kolla, eller det går. <laughs> ja, kolla. Det här kan vi göra. Det här är CGI, men vi kan göra det här med skådisar eller något. Jag, vet jag inte. tror inte att det går. om äh... med tanke på hur han rör masken. Där ja. du faktiskt sagt måste göra honom i CGI. Annars kommer ja. det se ut som skit. Yeah. Därför att det, hans, så, hans mun kommer inte röra så mycket i alla fall. Nej, och det sig, det det med, jag tyckte ändå det så vettigt ut rent. Alltså bara för att börja här nu. Just hur han rörde sig så vettigt ut för karaktären. Mm. Uh, och så pass bra CG som vi har nu. Hade det inte varit svårt att bara göra ett ansikte som är liksom. Ja. När du rör munnen och så vidare. Mm. Han hade ju kunnat ta på sig en mask och liksom helt vanligt. Och du bara hade gjort CG på ögonen och Moonen. I ja. don't think that would be all that hard. Antagligen inte. Nej. Men uh, hur som helst så... Uh, min tanke kring den här filmen, om det skulle bli en Deadpool-film, är att... Den här karaktären kan vara kul i, till en viss gräns. Det är lite som Jack den... Black. Ja, <laughs> du kan lite faktiskt. Du säga mer än en film. Ja, nej, men rad, det, liksom. det är en bra jämförelse faktiskt. Uh, för att mm. så här... Om man tittar på en hel film med Deadpool så känns det lite som att... Du skulle bli ganska trött på honom efter ett tag. Mm. Antagligen. Ja, yeah, så att jag vet inte vad jag känner för en Deadpool-film, ärligt talat. Ja, vad fan ska man egentligen säga? <laughs> ja, det, det är typ det vi snackade om innan, more less, ja. Det skulle bli antagligen bli för mycket. Alltså, ja, jag, jag, jag känner verkligen det att Deadpool i Sire och... är rätt så mycket som karaktär. För det som inte vet... Vem Deadpool är så är det ja, en superhjälte kan man väl säga. Ja. Äh, en The Merc with a Mouth som man också kallar, äh, Alltså legosoldaten soldaten med, med en mun som aldrig håller käften. Han är, han är en dick och han gör referenser och han bryter den fjärde vägen typ hela tiden. Ja. Äh, han snackar till publiken liksom och han vet om att han är en comicbook. Äh, faktiskt taget... Ja. Uh, vilket är intressant i sig. Men allt han är på ett slag uh, galen. That's oh, ja. what he is. Han är inte. Alltså det är ju hans karaktär. Han är galen, that's it. Ja, Han blev typ experimenterad <gör> på eller någonting och så. Elastic shit. Ja. Och så har han typ samma äh, återhämtande krafter som Wolverine. Så att han kan ju aldrig dö! Även. Jobbigt. <laughs> ja. Eh. Uh. Jag kan uppskatta det på något sätt. Med... Fast Wolverine känns som den här... Jag har alltid uppfattat Wolverine som... Han är en cool kille. Alltså, det är en cool karaktär. rent. Allmän. Det är verkligen den här Ultimata Badass-karaktären. Liksom. Men på samma gång känns det som den här karaktären som typ en 12 tolvåring satt och bara liksom... Nu ska vi spela ett rollspel. Och så bara hans första karaktär. Han ska ha klor, han ska aldrig dö- och han ska ha liksom typ så bara typ skelett som är av stål. du vet det säger så. det så är det precis så- en, en, en liten unge skulle typ- utforma sin fantasy mm. Han kan inte dö, Jag bara. Wow, vad roligt det ska bli att spela med dig. Han kan inte dö. Han kan inte... Uh, han, han kan slå folk. Han har klor ur sina händer- och han slajsar folk hela dagen. Det roligt. jätteroligt. Alltså, det, här är, det är just därför jag inte fattar varför folk tycker att det är så jävla intressant att titta på filmer om Wolverine. För det är så här... Oj, die. han... Alltså, hur kan ni tycka att det är spännande? Han kan fucking... Han kan inte dö! <laughs> Fuck! Och även om han... Alltså, de försökte göra någon grej av det i den här filmen som bara hette The Wolverine. Ja. Där, uh, där... Och han man hög hans huvud, typ. Ja, um, men typ så här... Never, never de, de, de, de, tog, de tog bort hans, eh, hans eh, återhämtande krafter typ Och han bara Oj för han kommer ju vara så mycket mer sårbar nu Yeah no Han är fucking Wolverine och kommer inte döda honom Han har immunitet för att han är Wolverine Och jag hatar att han måste Även i filmerna som inte är hans Så måste han ändå ha huvudrollen Så jag fattar inte varför de ger honom en egen film för så här, Alla x filmerna är hans filmer det är lite äh, sådär... Days of Future Past det hans yeah, film alltså Days of Future Past tyckte jag var bra. Det, uh, den det, är ju den Det var antagligen den bästa X-Men filmen. Jag tycker den näst bästa? Jag tycker ju var bäst? First Class. Ja, yeah, okej, okay, sure. Yeah, men de två filmerna överlag, alltså det var typ re reboot Aktig grej mer eller mindre. Jag tyckte att de var bäst därför att de, de de fan funkar och de kompletterar varandra rätt så bra. Samtidigt Days of Future Past på något sätt Eh, koppla ihop med de gamla filmerna Rätt så bra också ja, Fast tyvärr så är det också det som fungerade filmens Nackdel för yeah, sure. att Det finns så många jävla hål i den filmen Så det är intressant och det har inte ens någonting med Tidsresandet att göra mm. det, det är bara att det finns så otroligt mycket Alltså de fuckar upp canon totalt Det är så mycket stuff Men det, men det är roligt det, det är en kul film i alla fall eh, Att titta på Och eh, i, jag vet inte just det där i, i originalet alltså då själva serietidningen. Där är det ju inte Wolverine som har gått tillbaka. Nej, exakt. I tiden. Det är ju hon. Äh, kallar de henne Shadowcat, jag vet inte. Gör de det inte hon, så, hon som har den där kraften. Ja, hon eller? som kan, hon kan ja. det, det som är spännande där och weird egentligen är att ja. hon, hon kan egentligen gå igenom väggar. Och äh, så kan hon resa i tiden. Hon, ja, det, av någon bara... anledning så blev det så att hon kunde gå i tiden sen. Det är helt omgivit. Men hon, det var, i sägetidningen var det hon som åkte tillbaka. Ja. Uh, men jag, jag förstår varför de valde Wolverine i slutändan. Därför att... Well... Dels det och dels för att visst, de skulle kunna ha sänt tillbaka i, uh, den andra karaktären. Ja. så. Alltså, uh, det vill säga Ellen Page-karaktär. Yeah. Hon spelar sig av Ellen Page-filmen. Men hennes karaktär har ingen karaktär. Nej. No. De, de försökte ge henne en karaktär i X-Men 3. Men vem fan kommer ihåg X-Men 3 förutom att den var sämst? Alltså, fan... Just Wolverine där Det är ju kul att de äh, liksom gör en nod i alla fall där till att han har bänklor och allt sånt där skit. liksom, ja. it works. It does. Men det, det gjorde fan att, att hans roll blev ännu mer ointressant. för sig. Oj, det enda som är coolt med Wolverine finns inte med i filmen längre. <laughs> Yay! Uh, jag tyckte om scenerna där de var i fr alltså framtiden. Och uh, där, där flög en massa stuff och hon som hade portalkrafterna det var fan bäst. nice ja det var faktiskt lite kul mer av portalkraftarna jag tänker inte säga jag tänker inte spoila någonting, men, jag, men gillar vad som, jag gillar vad som hände med storm det alltså ja. Det. ja ja ja jag gillar när alla dug <laughs> <laughs> mer eller mindre det lustiga är att det här är ingen spoiler heller de gör ju det flera gånger om också mm. det är det jag älskar uh, mm. men ja mer mer uh, av robotar som dödar mutanter, mindre deadpool. <laughs> ja! ja. Yeah! Jag måste säga att designen på The Sentinels även fast de påminner typ om utomjordingarna från The Day the Earth stood still var ändå relativt läskiga. De var fräcka. Det var ett bra, alltså istället för att ta dem där från uh, den tecknade serien och sånt där mm. de ser goofy ut och enorma jag tyckte det var en bra design Där de liksom kan skifta Och bara liksom Det ser liksom ut som om de har någon chainmail äh, Liksom skinn ja, och, liksom, och så när de rör det liksom, Så låter det sådär ju... ja. Och så, det är fan Alltså det var bra designat Verkligen uh, Och jag, jag uppskattar det I... Nej ja Jag, jag tycker inte att det var så jättebra, men jag tycker att ja, men det, det var en design som funkade. Ja, som funkade okay. i alla fall ihop med liksom filmen och sådär och att det blev ja. vettigt. Det var, det var fint, det var fint. Uh, så, puss. 10 av 10. 10 av 10. Uh, Uncharted-filmen. <laughs> All right, Nathan Fillion måste vara i huvudrollen. Nej, så. han är för gammal och för tjock. I don't care! Alltså, okay, han skulle kunna. I don't vara... care! Då kan han... okay, jag filmen baserad på den sista jag spelet. Vet, jag vet om att du inte vill... Ja, för där var han ju faktiskt äldre. Ja, eller hur? Det är sant. Gör det. Äh, men jag tror att det är lite för sent för honom nu. Hade de gjort det nu för tre år sedan som de hade tänkt, <laughs> Ja. så hade det kanske gått. Kan man um... inte pumpa honom med Botox också? Men... kasta in honom på ett gym? Men för att klara det här, uh, Uncharted-filmen har du varit snack om skit länge och där har hoppats... Uh, um... Liksom sådana manusförfattare Och directors Och allt sånt skit h Helt vilt Genom de här åren ja. Verkligen helt galet Där de liksom så här bara, ja, ja, ja, ja, men Nu är det någon som skriver Och så fick vi reda på att han som skrev innan Och skulle vara director tror jag så, Han bara liksom äh, jag Vi göra lite annorlunda skit Så detta kommer handla om en tjuvfamilj uh. Har du hört om det? Nej. Nej, okej. Okay. Det är inte det det handlar om längre, men han sa liksom så här bara, ok. okej. Okay. det kommer vara en tjuvfamilj mer eller mindre att de här alltså, han hade helt enkelt gjort så här att han tog namnet uncharted och gjorde den filmen han egentligen ville göra. Det låter som så. Och det alltså vad ja, är den en för mig så typ sa de alla liksom släkt och man bara Va? det där är inte uncharted och som tur var så scrappade de det. Så nu är de på gång igen tydligen. Och gör en ny film um, Vilket nu var för det bättre Därför herregud Ja uh, yeah, det hade varit fuktansvärt Men är inte Neil Druckmann inblandad Men uh, han är ju inblandad i The Last of Us-filmen Som vi också kan prata lite om det. Här, nu, nu tror jag att han är det Jag tror inte det var riktigt så innan Jag är inte säker på om hur involverade de är Men jag antar att de såg det där och sa <laughs> nej Ja men för att det om något så alltså är ju liksom filmen borde inte vara så jävla svår De borde ha haft en färdig för länge sen Eller hur, det är typ Gör Indiana Jones fast Gör ny. vad ni gör i spelen It's ja, not det. hard Det är liksom säger: sure, spelen har lite plottholz Och sånt skit, men who cares Då har Indiana Jones också det är liksom, det är det enda ni ska göra är en ja. äventyrsfilm Där en snubbe Kommer in i situationer Som är större än honom ja yeah. Och han gör quips och annat kul Och vi kan titta på den här I två timmar Och i slutet så vinner de Och de tittar ut i solnedgången Och vi hör filmet du, du, du, du, du, du. Och vi var ja alltså, för, Eller hur Det behöver inte vara så jävla svårt Nej gud nej Men... det, är, det är inte så bara svårt att, att... Det skulle ha tagit så här lång tid. Liksom. Det, var ju, det var bara en massa andra skitgrejer som har varit i vägen. Här, just. Jag, jag fattar inte Men, vad som äh... hände. för alltså, verkligen. Det, Uncharted för min del känns rätt så obvious som en film. Därför att mycket av det är cinematiskt. Och jag menar, berättelserna i sig är inte dåliga. De är, de är spännande liksom på sitt sätt. Mm. Äh, när det, alltså, spel berättelser är väl aldrig riktigt jättebra. Men jag menar Uncharted har det där klassiska äventyrsfilmstuket, liksom som är bara underhållande att titta på och jag förstår inte riktigt varför de inte bara kunde liksom implementera det på något sätt på en film som är två timmar lång ja alltså de kan ju göra det det är bara andra och gör en båt som välter. kom igen Alltså jag mm. menar, hur småt kan det vara Att göra en action i stil med Uncharted, där gör att De står på, fucking tar lite bitar från varje Grej, liksom såhär, Åh oh shit, nu är de på tåg Ta den bästa biten av Uncharted 2, liksom Där de är på tåget och den liksom åker upp Fy fan vad coolt ja, det är Ja, okej, okej, okej, we get it men, men grejen är den att, jag tror inte Riktigt att problemet är att de typ Ja ah, men hur fan ska vi göra den här filmen För liksom, let's face it Alltså, de, de har ju, alltså, alla till USB-filmer ser ut på det här sättet. Varenda en. Mm. Alltså det, de har snackat om hur länge som helst. Vi ska göra en Mass Effect-film. Vi ska göra en Bioshock-film. Vi ska göra... Alltså, det är en jättedålig ryk idé. Om rykten, rykten, om att, rykten om att göra... Inte bara rykten, men alltså annonseringar om att vi ska göra spelbaserade filmer. De kommer lika ofta som posten. <laughs> alltså det, det, det är så löjligt många utannonseringar om att det här ska bli film, det ska bli film där här ska också bli film. Men det blir aldrig av. För att... Alltså, jag vet inte varför det aldrig blir av, men ofta så är det lika, lika bra att det inte blir mm. det. För att tv filmer är generellt sett piss och att göra film baserad på spel är i min mening ett steg tillbaka för då snor man vad som gjorde spelet bra, ja. att det var interaktivt. Men som ofta, helst, ofta är det ju eh... så att de här delarna, till exempel den jag sa där, tågdelen från Uncharted 2, eh, du vet när man klättrar upp på tåget och sånt skit. Det är en jävligt ja. bra scen där, för det skiftar runt omkring hela tiden, liksom... Du åker vidare och du kommer... Det är en jävligt tuff grej rent allmänt för inga andra spel gör det, typ. <laughs> um, nej, inte vad jag kan. Nej, och det är liksom så här... Uh, fan, vi, vi kan snacka Next Gen och sånt skit men ändå så gör inga spel det som det gjorde eller uncharted eller God of War 3 gjorde där man klättrar på mm. banor som rör sig. Yeah. It's fucking it weird. Men jag menar, det, det som gör dem där starka är att vi interagerar med dem. Ja, exakt. Så... Det är det som gör dem mer minnesvärda än, än vad någon film skulle kunna göra. Ja. Liksom. Uh, men vad jag ville komma till förut, jag nämnde det här med Neil Druckmann. Yeah. Att jag undrar om han var involverad, för han är ju involverad i The Last of Us-filmen. Han är sett, potatis. Uh, och jag har sagt det tidigare, jag tycker att storyn i The Last of Us är ointressant och den känns jord. Uh, och spelet hade lika gärna kunnat vara en film. Mm. Seriously. Alltså för att spelmässigt så finns det inte så mycket som känns nytt Det är färskt eller känns tillräckligt intressant för att jag ska bara känna mig superinvolverad från början till slut. Eh, det är fortfarande ett, ett bra spel. Men det är, det är verkligen inte ett game of the year som folk påstod att det var. Nej. Eh, alltså det är, ju, det, är, det är ju en... Um... Var, var alltså som... just det, det jag skulle vilja ge, jag tror jag har snackat om det innan, men det jag skulle mm. vilja ge, det läste oss, är verkligen att eh, om ingenting annat, trots att det var lite klisché och sådär, eh, just ja. klischén och det här fick åtminstone, det, det gav spelet någonting som många andra spel inte har. Och det är lite av den här själen, liksom. Eh, trots att den där klischén är där så var det mycket... Mycket som Natidag gjorde som spel inte riktigt någonsin gör. Du vet det där när de drar lite på ditt hjärta liksom och bara... Eh. Jag håller eh. verkligen inte med här. Jag tycker det är gott om spel som gör det. Men alltså det, ja, ja, alltså, det, det, det, det enda det... jag tycker att de gjorde annorlunda var att de tog en story som uttjatade i filmmediet och slängde in det i ett medie där det inte är än ännu. <laughs> det är det enda de gjorde som var unikt typ. Uh... Men hur som helst att... Uh, i, som sagt, jag är inte intresserad av storyn i The Last of Us Men eller Jag hade varit det om det hade varit som, så som jag trodde Att storyn skulle vara från början Se min recension så vet ni vad jag menar Tip The Road uh, må, Mer som The Road, ja uh, Men tydligen så är det så Att det är en viss person som Producerar den här filmen som skulle kunna göra Det här projektet jävligt Intressant Det är ingen mindre än Sam Raimi Woho! Killen som ligger bakom De tre första Spider-Man-filmerna Eller ja! för mig, de två, två Och sen den där som inte är jättebra eh, Samt Evil Dead-filmerna Han producerar The Last of Us Det är superfrämt Det är ett kul val Det, det är jättekul alltså, Det är har inte gjort jättemycket bra på nej, senare nej, tid Men, men det, ändå, det är coolt Det är väl lite ge chansen till de som inte Är så Alltså jag vet inte, det, det är lite den här som Marvel och Disney gjorde nu med um, vad heter det, Avengers mm. där de gav det bort till Joss Whedon liksom, uh, vad fan har Joss Whedon gjort? Han har gjort Buffy the Vampire Slayer <laughs> That's uh, pre pretty much it Och oh, oh, Firefly Ja jag men jag menar, där är vad han är, han är mer inne i alltså tv-serien Ja, det är ju han, han, har ju, han har kompetensen, absolut. Mm. Han är duktig, men de har gjort lite såhär, bara jätte till folk som inte äh, riktigt har fått chansen kanske att lysa, liksom. i mm. Inom film. Uh, which is cool. Och om de gör det samma sak här, liksom. Jag menar, visst, han har väl status redan innan. Han har ju gjort, äh, liksom, Spider-Man, men han gjorde det på sitt sätt också. Mm. Och det är det jag tycker är spännande med honom För han gör grejerna På sitt eget sätt Så det kunde bli cool Ja men verkligen För att, jag menar han, han kunde ju ha gjort Spider-Man Mer seriöst man han bestämde sig för att nej men jag vill göra det här jag göra lite, lite goofy. Och ändå ja, vara men jag tror det han han hade den där lilla tanken också. att eh, För jag menar det är fortfarande seriösa tillfällen i Spider-Man. Oh, ja. eh, och jag, jag tror att de seriösa tillfällena blir mer starka om det är fler goofy moments så att säga. Därför att när mm. det väl gäller eh, så får du liksom det, det blir lite mer impact. När du går oh. från att vara liksom så här, åh oh, det är lighthearted och sånt skit, och sen bara bam! Någon bestämd och dör. Nej, ja, men precis. Det, ja. Och Ja, precis. För jag menar, fan. Som när hans. Eh, hans eh, Vad fan är det? Är det hans farbror? Vad fan bryr sig? Ja, det är det. Vad fan bryr sig? När han dör i den filmen. Den första. Mm mycket bättre än i, till exempel den nya. Okay, yeah. Dels för att i och sig, de har redan gjort det så det blir liksom så här dels han hade den där och också uh. som ingen, ingen egentligen kan glömma där, där liksom with great power comes great responsibility. De försökte mm. göra det i den nya. Ja. Uh, uh, vilket... Men de sa bara, uh. fan vi kan ju inte säga samma sak. Fan också. <laughs> så han bara, när du har bra grejer så tänk efter innan du gör någonting. Alltså jag pratar har en samma sak. Men med <laughs> det, andra det är så... ord. Och det låter inte lika bra. Det är så mycket med, med Amazing-filmerna. Jag har inte sett den nya. Att, att... Jag, vill, åh, jag väntar på att den ja, ska komma på DVD. Den. Eller något sånt så att jag kan ja, se den. För jag vill så gärna den. pissa på den. Jag har sett den. <laughs> Nej men jag, jag, jag går inte in i filmer. Och spel och sånt för att skita på dem. Men jag kan nästan se framför mig. Att jag inte kommer att gilla Amazing Spider-Man 2. Hej! Vill du att jag ska berätta? Åh oh, ja! Eh, den är sämst! Tack! Eh, nej men hur som helst. Eh, vad, vad skulle jag säga? Jo men det, det märks så tydligt och i synnerhet här i Amazing spider 2 mm. att <laughs> bra, bra, bra, <laughs> människorna bakom filmen bara Nej, vet ni vad? De gjorde det här så mycket bättre i, i Sam Raimis filmer så vi skiter i att göra det helt och hållet. Som i fallet med J. Jonah Jameson. Ja. Uh, du, oh my god, förresten, där Ja uh. uh, Han är ju inte med i de nya filmerna Nej, precis. Därför att de kan inte Om Det De går de, de inte kan, alltså, han är perfekt, han ser exakt ut som honom Ja, de, han kan... spelar honom perfekt Han ser ut som honom Och han, han, han, han skäl hela filmerna Han är ja. bäst i that de filmerna Peter Parker Get me that damn wall crawling Spider-Man Vet du hur mycket vi får se honom I, i Amazing Spider-Man 2 vi får se en mejlkonversation ja, men, men åtminstone Det vi kan ge dem är att de visste Att de inte hade kunnat få alltså, Antingen hade de behövt ta tillbaka honom igen Och då ja. hade folk ifrågasatt det eh, Om de inte tar honom igen Då hade folk ifrågasatt det ännu mer Ja Därför att det är liksom Jag förstår inte egentligen varför de inte tog samma skadespelare Därför att han är helt perfekt Alltså samma ja. sak Just rollsättningen i den där filmen Alltså den första Spider-Man filmen. Ja. Stort sett helt perfekt. Alltså jag, jag, vi kan ju fråga sätta eh, liksom Spider-Man i Sai. Jag skulle vilja säga att den perfekta Spider-Man hade varit en blandning mellan honom och eh, Andrew Garfield. Något mitt emellan. More or less. Yeah. Alltså, jag jag gillar jag gillar eh, Tobey Maguire, jag gillar också Tobey Maguire även fast, han, även känns, fast han, han, han inte känns... är liksom skitrolig liksom, när han är Spider-Man. Det makes sense för att han är en nörd. Han, är, en nerd, han är socialt inkompetent oftast. Han är lite pinsam av sig. Jo. Så Även när han när försöker han bli... vara rolig så är det ju obvious att han inte är skitrolig. Det är lite forced. Det är, han är inte den roligaste jäveln av alla. Liksom. Så, han han har den, lite dålig humor. Uh, det makes jag sense. Tycker, jag, tycker, precis, jag tycker att han tog McGuire i sig Tycker jag däremot känns mer logisk än vad Andrew Garfield gör. Därför att oh, ja. eh, Tobey Maguire, åtminstone, det, visst, han ser awkward ut. Han är awkward och han är en tunt. Han ser ut som en nörd också, faktiskt ja. Och bara för att du blev Spider-Man så tror jag inte att hela din alltså, personlighet hade ändrats. Nej, gud, du hade nej. inte blivit liksom helt plötsligt bara, sure, jag tror att han hade blivit kaxigare. Vilket han ja, blev han i blir han blir ju det sen. Där han bara liksom såhär. Well, jag är Spider-Man. Fuck it. Och det är liksom. Men det får han sota för sen. Ja precis. Han blir lite coolare för det. Han blir bara kaxigare yeah. för det. Och det, jag, jag tror. Jag tror att det är där. När folk liksom tittar på det sådär. Att det är där det är lite fel, För Andrew Garfield är för cool. Ja. Alltså redan från början så kommer han där. bara Han kommer in på sin skateboard typ. Och han bara liksom så här, kolla på mitt hår. Helt perfekt. Liksom. Toby Maguire, hans hår lite så tilltuffsat och liksom mm. uh, uh, uh, uh, uh, och så han glasögon och allt det där skitet. Och mm. Andrew Garfield bara liksom så här, Hej, jag är med i One Direction. <laughs> Visst är jag snygg? Alltså, det funkar inte. Därför att han, han, är, kolla, han är skitsmart. Mm. Han är snygg. Och samtidigt så blir han mobbad. Men How vi... does this work? Det, man köper inte den man köper inte alls. Hans Spider-Man funkar. Absolut. Eh, och dräkten han har i Amazing Spider-Man 2- det är definitivt den snyggaste Spider-Man-kostymen- som någonsin har visats på film. Det det är, så mycket kan jag erkänna. Mm. Och, det, och den här filmen är stundvis bättre- än den första Amazing Spider-Man. Men den är fortfarande den värsta. If that makes sense. Mm. För att den här filmen är inte ens en film- det är liksom, det här, den här filmen existerar enbart För att gå en ska dö Sony ska kunna säga Att här Kolla vad många, hur många uppföljare Vi kan göra med den här filmen Alltså grejen det var ju den att det, det folk inte riktigt vet om Det är ju att den här filmen Alltså hade de inte fortsatt eh, Pumpa ut filmer Så mm. hade de förlorat licensen eh, och, Fast frågan är Om det är så enkelt för att Grejen är att det enda sättet som, som Marvel skulle kunna få tillbaka eh, rättigheterna det är om de köper dem. Ja, såklart. Men alltså, grejen är den att om det hade varit så att de inte släppte något inom en period, då hade den varit uppe för sale. Ja, det är väl visserligen. Nu något. är den inte det. Därför att de släppte någonting. De sa så här Hej, vi vill väl fortfarande sälja våra läksaker och eh, liksom tjäna pengar på den här grejen som vi har köpt och ha kvar det. Och de var fan. Eh, och nu svarar ju Marvel på det mer eller mindre med att typ kasta ut alla de här karaktärerna från sin... Alltså, från comic books, mer eller mindre. Mm. Eh, därför att de tjänar ju ingenting på att promota dem. Eh, som eh, exempelvis Fantastic Four och alla dem. De har faktiskt slutat släppa de comic nu. Mm. Bara på grund av det här att det är någon annan som äger det. Och eh, det känner ju inte Disney på. Så... What's the fucking point? Mm. Um, uh, och ja, jag hade ju uppskattat egentligen... Nu faktiskt om det var Disney som ägde det... Alla de här grannar. Därför att vi hade tjänat på det i längden. För själva comicbook Som nu finns i film... Är jävligt intressant och starkt... Som inte finns i några andra filmer. Där du kan liksom gå från en film... Och liksom bara säga... Shit! Nu händer detta... Och sen går du till en annan. Åh, oh, men detta kopplar samman med det som hände där. Och man liksom, mm. that's fun. Det är roligt att behöva tänka lite ibland. Precis, och att, att inte tala ]igt. om att de filmerna funkar bra på egen hand. Ja, och sen får du liksom crossovern där i Avengers och de där grannarna. And it's fucking great, it's fun. Du liksom ja. bara, awesome, yes. Men förresten, på tal om Spider-Man. Mm. Den första filmen. Uh, och rollsättningen en annan roll där som vi har som de aldrig kan toppa igen och som de aldrig kommer kunna göra igen Green Goblin. Ja. For fuck's sake. Okej, okay, se det här med en gång. Green Goblin Amazing Spider-Man 2. Is sucks. Is <laughs> <He> sucks. Du är en spoony one nu. Ja, this game sucks. <laughs> <laughs> Betrayal. Ja, det är fan lite Betrayal på sätt och vis. Nej, men seriously, det är, nog för att det är Harry Osborn som är, som är ja, han Bobby är 14. redan död här så alltså han Norman Osborn. Precis, som du är menar... Green Goblin i den andra filmen. Ja, men sure, jag kan köpa att Harry är Goblin, för han har varit Goblin i andra sammanhang, han har varit nu Goblin och etc. Så, sure, jag köper den punkten. Men hans design suger, hans motivering till att döda Spider-Man suger. Allting kring hans karaktär och Harry Osborn suger! Så otroligt! Vet du varför han vill döda Spider-Man? Berätta snälla, spoiler på och Ja, okej. Here we go. Så... So, eh... Anledningen till att Norman Osborn dör är mm -hmm. för att han har någon slags sjukdom som gör honom grön i shit <laughs> eh, Och eh, alltså, den är genetisk. Den är green. Green. Ja, and you're gonna turn green too. <laughs> ah! eh, fast Norman Osborn är inte sån. Han är inte alls lika rolig som eh, Willem the Faux. Eh, hur som helst, den här, den här sjukdomen är genetisk så att Harry har den också. Oh, och det roliga är att Norman säger att jag började få symptomen för den här sjukdomen när jag var i din ålder. Alltså så säger han till Harry. Mm. Och nu är han ganska mycket äldre. Men så fort Harry får veta att han har den här sjukdomen. Så, så börjar det rapid Ja, precis. Så det är går så här, skitfort så börjar han bli döende. man bara, okej. Okay. Oh, det doesn't make any sense. Men hur som helst. Så vad han vill är att han, han ser på Spider-Man. <laughs> och, och han, han, och han, han vet ju, han vet fullt medveten om hur Spider-Man fick de här krafterna. För han vet att de hade de här spindlarna. Och han vet att det måste ha funkat på Spiderman För han har de här helande krafterna och allt det där som de försökte uppnå med sitt experiment. Och så av en ren slump så läser han i tidningen att Peter Parker tar bilder på Spiderman Så han ber att få träffa Peter och så säger han så här. Du känner Spiderman eller hur? Ba, eh, varför skulle han göra det? Bara för att han tar bilder på honom betyder inte att han känner honom. Jesus Christ! <laughs> men, men Harry lyckas lura ur honom Så säger men du känner honom eller hur Visst gör du jag vet att du gör det Och han bara kanske Och han bara jag vill att du pratar med honom <laughs> Säg till honom att komma till mig Så att jag kan få hans blod <laughs> Okej okay, sure. Och Peter säger bara att Jag ska försöka Men har de inte spindlarna kvar där i spindelkammaren eh, Tydligen så har de De har bränts upp eller något vad va? Jag vet inte varför. Okay. Uh, hur, men jag, men jag, kommer vid, jag kommer till det senare. Brassläs med uh, pengarna. Ja, eller något. Bara är vi på jag en och spindlarna som liksom skapar något nät så att vi kan göra stuff och så har de genetisk manipulation. Huh. Ja, nej men det... I don't know. Burn them all. De, de, vill, väl, de vill väl radera alla spår efter de ett rast pappa eller <laughs> ja Ursäkt finns där i alla fall. Men hur som helst, jag kommer till det sen. Uh, Peter säger att han ska försöka och faktiskt så är det det enda han hade behövt göra. Han behöver inte. Han, nästa gång han träffar Harry skulle jag kunna säga: Jag är ledsen, jag kan inte få tag i Sparer, men han är svårare för tag i. Han, han har han inte annat. sig över byggnaden, fattar du? Med? Ja, men nu, så här, han, han är ganska upptagen, jag har aldrig pratat med honom knappt. Han är skitsvår för att få tag i, jag är ledsen, jag kan inte. Uh, men så här gör Peter Parker. Han kan säga: också att han aldrig har träffat honom. Ja, men precis. han kunde ha gjort det också. Men det gör han inte. Istället så klär han ut sig till Spider-Man, besöker Harry, bara för att säga till honom att han inte tänker ge honom hans blod, ja, och så svinger han iväg. Det är som att skapa, alltså det är så du skapar supervillains. Ja men eller hur! Den scenen finns enbart för att Harry Osborn ska hata Spider-Man! <laughs> Fuck! Alltså det roliga är att du vet hur hela filmen kommer att vara. Så förlåt, ni, om ni har tagit det här så här långt och bara, för att spoilera Ja men Gwen Stacy dör. Eller hur? Det är så jävla obvious. Det är den att... enda anledningen till att hon existerar i cd också. Vad att... jag har förstått så är typ hälften av filmen bara, åh vad jag älskar dig. Äh. Och sen dör hon och så bara, åh. Ja, det är precis så det är. Och det alltså det, är, det är ju också att så här, det börjar med att det är deras graduation day liksom och, och de är jättekära Och sen typ någon timme senare Så, så går Peter till en restaurang Där hon är med sin familj Och så säger han så här bara, men Jag är ledsen, jag ser din pappa överallt Jag klarar inte det här Okej, okay? snack om att du ångrar dig fort uh, Bitch <laughs> Och sen så typ är de inte ihop Och så är de ihop och så är de inte ihop Och så, ihop, och så dör hon That's great i like det, when bra. that happens. Eh, men, men ja alltså, när som... Andrew Garfield är ledsen. Han är väldigt mycket ledsen. Ja, han bra, han blir jätteledsen då... när hon dör. Ja. Det, det är dock en alltså, när, han, när han gråter i den scenen, det är, det är fan trovärdigt. Han är genuint okay. super ledsen. Så det är inte som där <laughs> Det är inte som när, när Toby Maguire gråter <laughs> <laughs> när. <den> <laughs> är ganska dålig på det. <laughs> jag gillar det. Um. Ja, det, det är inte, inte lika bra. Han är han är eh. duktig. Ja. Nej, men den scenen är han var med, han han med i uh, The Great Gatsby. Ja, det var han. Ja, det var faktiskt en bra film. Jag har inte sett det var den Det inte fin Men det är ju uh, Leonardo DiCaprio. det är liksom. Uh, <laughs> han är sexig. Ja, nej, men han är, han är ju med i stuff som är relativt bra. Han vet i alla fall hur man läser Manus och säger så här. Det här kan jag stå bakom. Ja, precis. Äh, och det är väldigt få actors som gör det annars. <laughs> Man men... vill ju å andra sidan ha en Oscar väldigt gärna, så att jag tror att han ja. väljer sina projekt med, med, med tanke. Ja, men äh, jag, jag kan förstå han, hans val åtminstone. Där, för det han väljer är vettigt. Ja, sen skulle jag vilja säga att han väljer exempelvis äh, äh, Wall of Wall Street. Den hade ju aldrig fått en Oscar på grund av hur den är. Uh, Antagligen inte när men, men Det den, är en jävla bra film det, också, den, är den är så, så äckligt sexistisk Och så och jag, jag älskar Vad sa du? Den är ju ganska sexistisk och ja, så vidare Men, men, men det men, är en sjukt men det, bra men det är, film är jag jag alla, Sexistisk på det sättet att den uh, Alltså Där den bygger på Då hade nästan inte kunnat göra det på något annat sätt tror jag. Nej gud, nej jag, vet, är det det jag vet jag vet det. Han är en womanizer och en jävla äckligt svin. Du ska ha honom. Ja men honom. precis, men det är, det är, därför, den, det är därför den är därför kommer undan med det också och, för det är, det är en jävla bra film. Det är en där har de också rollsatt Jonah Hill jättebra. Uh, ja, det Alltså jag. Åh, när de när de blev höga och han liksom typ han har telefonen Jonah Hill Oh. Och han var liksom så... De bara börjar typ slossna, så Det är så jävla bra. Oh. Fy fan, jag älskar den scenen. Det är så sinnessjukt bra. Och är bara... Jag, jag älskar scenen när han är på den här countryklubben. Och sen så ska han oh. försöka krulla sig tillbaka till ja, bilen. Och fruktansvärt tunga drogen. Liksom. Jag älskar det. Alltså, Hunter S. Thompson hade älskat den här filmen. Alltså, det är så, det är så Tarantino och så... Um... På sättet som det är gjort um, Och Fast det är ju för sig De två uh, rent allmänt uh, Är väl De enda som gör sådana filmer um, På det här sättet liksom de, vilka? Uh, vad fan var det jag tänkte på nu? För då, vad, sa, vad var det första jag sa? Att, att det finns bara två stycken som gör sådana här filmer Quentin Tarantino och uh, Martin Scorsese menar jag såklart ah, right, okay. uh, Ja men alltså de två Martin Scorsese ja. och uh, fan, kolla, jag blankar <laughs> okej, det är okej Ja, men de två när de gör filmer det är, det är speciellt för det är sånt... De filmar framförallt. Ja, du, du ser inte de här filmerna för de, har, de, de gör inte de här vanliga, du vet, knepen som liksom bara, ja, och då hoppar vi liksom så så du vet, de här klippningarna som du alltid ser, de har spännande klippningar du tycker mm. det är kul att titta när de klipper. Vilket det är, det, det är skumt att förklara. Men om man tittar på exempelvis Inglorious Bastards. Det är en film där du praktiskt taget i två timmar sitter och väntar på att shit ska gå down. Ja, men, men det händer aldrig. För ja, en bit in. Och mer eller mindre vid det tillfället så har de misslyckats. Nästan. Alltså, ja. planen går åt helvete redan där. Och det är alltså filmen, den där filmen, som många andra inte gör, det är, den har intensiva dialoger. Där du bara mm. sitter att liksom de bara pratar, och du sitter liksom på stolen och håller på att ramla ut och bara. Oh my god. What the fuck ska hända Ja, men precis. Det det är ju väldigt mycket dialog i den filmen. Ja. Att de sitter ner och typ äter fika och skit. Men det är ju det jävligt intensiva fika stunder måste mm. man ju säga. Där de liksom sitter där med nazisterna och de liksom bara snackar. Och man bara... Oh my god. What the fuck is gonna happen? <laughs> och det är, också det är som den där scenen i Wolfenstein The New Order. När man blir utfrågad av en nazist. Fast det är typ varje scen, liksom. <laughs> typ det är i Glorious Bastards. Eh, och jag menar bara första scenen i den filmen. Där han... Eh nazipojken eh uh, kommer vad fan heter han uh, han uh... hans landa Ja när han kommer in där och han ska leta efter liksom judarna och de gömmer sig under golvet liksom och han bara går in där och han snackar om mjölk Ja visst är det underbart och det är... Han bara snackar om mjölk och det är så fantastiskt han bara liksom så här ja när bara snacka om hur mjölken är rätt bra här och sånt skit och han bara säger jätteglad ut och sen bara alla dör <laughs> nej, men, nej, men alltså, Han bara det, ju, det ligger ljud där under, under golvet eller hur? eller hur han bara viskar och liksom så att de ligger där Oj under. nej och man bara, Åh nej oh, fuck. Och du vet, ja, du vet man det hela tiden Åh ja. oh, fy fan vad bra det är Det är så jävla fantastiskt och jag älskar det Alltså ja. Han Det är ju Christoph Waltz som gör hans uh, uh, Den rollen också. Ja det stämmer han, han kan ju typ 300 olika språk men, han är jävla duktig. Alltså fifan fucking best. Älskar. Jag tittar nu just in på en DB och han kommer vara med i nästa Pirates of the Caribbean tydligen. What? Kom, ett, kommer en till, Två, kommer han var med i den. <laughs> Då ser vi den. <laughs> ja, vi måste ju nästan göra det. Han var i, och alltså, det. Är den om ni. Sen tänker jag där, som liksom, om ni, han är en sån där hos roll som är. Han är allmänt han är skum, men jävligt oh, bra. Ja. Han är så jävla bra på skum. Och du såg honom i Django Unchained också. också. Mm. Också en sån rulle, liksom. Det är Quentin Tarantino igen. Uh, och där. Jag gillar att jobba med samma människor. Ja, alltså, men Quentin Tarantino åtminstone vet. Han, han rollsätter lite karaktär där man inte riktigt är helt säker För det är som Christoph Waltz är där han Dr. King Schultz mm. eh, En smooth bounty hunter eh, Som låtsas vara tandläkare typ Ja, nämen precis eh, Han är så jävla, alltså hans röst och så där Han snackar så brittiska liksom bara Jättesmooth mm. Så jävla cool, <laughs> älskar det Och så har vi Leonardo DiCaprio i den filmen också där han spelar uh, Calvin Candy uh, Calvin Klein ja precis Den här jävla uh, Människan som hatar svarta och liksom... Mm. Är allmänt fuck så jävla alltså det är också så där där spelar han en fucking bastard oh, ja. och det, det är man inte riktigt van vid ja, den där scenen om du vet den här där han slår handen i bordet. in i ett glas liksom och ja, han började så... Ja, den... det, var ju, det var ju Ja, bäckligt. så jävla. Alltså, det, det där visar bara hur jävla bra Leonardo DiCaprio är egentligen. Därför att, att han fortsätter spela där. De mm. bara fortsatte rulla kameran, ju. Han bara liksom fortsätter att spela och man ser ju mm. bra. Älskvärt. Ja, verkligen. Ja. Han, han ville så gärna ha den där åskalden. <laughs> <laughs> precis som. I'm gonna hurt myself to get it God damn it det! <laughs> Nej, men. Uh, oh. Ja, det, det är. Tantinos filmer, de senare filmerna, de är ganska osäkra. Äh, många av hans filmer, alltså. Många dem också. Eh, Vad tänkte jag säga? Jo, med angående Christopher Waltz, han kommer ju även vara med i eh, Brasil-regissörens nästa film. Eh, vad heter den? Typ The, The Zero Theorem eller någonting sånt. Mm. Den ser ut att vara jätteknasig. Den borde man nog kolla på, tror jag. Jag mm. talar tala om honom liksom. Ja. Yeah. Fan, jättebra. Jag ska Fan. Jag Blir så glad. Blir så glad. Du blir glad av att snacka om bra grejer. Ja. Det... det är skönt. Det borde vi göra oftare. Ja. Snacka om saker som gör oss glada. Det här var en film -podd, känner jag. Ja, det var jag. det verkligen. Uh, så <laughs> har du något mer att säga eller ska vi liksom avsluta här, känner jag. Vi har jag en... känner känner du för att höra pitchen eller? Uh, Jag tycker vi sparar det för nu, vi har kört i två timmar. Ja, jag, jag tycker lite att vi sparar den också. Ja. Det, här, det här var ju mer eller mindre typ ett semesteravsnitt. Jag hoppas att ni uppskattar när vi pratar om film. Och vi är väldigt så här. För jag, jag vet om att när du och jag pratar om spel och film och sånt och vi är entusiastiska mm. om det. Mm. Då kan vi låta jätte... Såhär bara... Åh! <laughs> Ja, som mina outrages under Spider-Man-diskussionen. Ja, och det, jag hoppas att det uppskattas i alla fall för det är helt genuint. Ja, jävlar. Ja. Det, jag kunde inte säga det bättre själv. Men ja, jag hoppas att ni gillar filmsnack för det kommer ju bli mer av det här här efter med liksom, tanke på att Ante är med och så vidare. Ja. vi ska försöka ha med honom flera gånger. Antagligen ja. försöka ha med honom nästa gång så att vi kan snacka lite film. Jag försökte ha med honom nu yeah. för att snacka om Deadpool bland annat That För att han was... gillar ju Deadpool Alltså verkligen gillar Deadpool yeah. Så jag ville säga åt honom att han har fel Nej, <laughs> men yeah. äh, Ja det var synd att han inte kunde vara med i alla fall Men till nästa gång så är vi ju förhoppningsvis Mer än oss två för att vem fan vill lyssna på oss två yeah. Jag vill inte i alla fall Vill du det Jakob? Jag vill alltid Jakob Andersson <laughs> Dickelind David <laughs> <laughs> David Dickelind. Dog. I am Dick Lind för deep dicking. <laughs> I, I am D för deep dicking. <laughs> I I am V för vendetta och I am an anarchist. Åh, <laughs> oh. åh, oh. mm. han är ganska rolig ibland. Det var så fin. <laughs> Det var en fantastisk film. E Men ja. Det var väl allt för den här gången. Uh, ja, ha en fantastisk semester om ni inte redan haft ert semester. För I sådana fall tycker vi synd om er för att ni måste jobba. Ja, sånt uh, gör man ibland. Vi syns på Sydcon. Det gör vi fan. Och förhoppningsvis så är ni med oss mig och Flentorp när vi streamar nästa avsnitt, eller allra första avsnittet egentligen av Prättat och Flentorp skjuter sak. Ja. Fantastiskt. Eh, David, Edlin kan ni hitta på att på Twitter och även PolygonPrettut på YouTube. Det stämmer bra, det Och det. hej! Det kan ni fan hitta på pixabyte på YouTube och att på Twitter följ för fan. Det är trevligt. Ja! Grejer. Och glöm inte att följa oss båda på Twitch också. Ja. Det, där har vi, du heter PolygonPrettut på din Twitch-kanal, va? Ja, eh, Sen, eh, ja, vi båda håller ju på att streamar lite där ibland på PixiePie-kanalen där och Ja, och se. det kommer bli fler streaming-shit-grejer i framtiden kan jag lova. Ja. Fett. Fett kalas. Vänta och se bara. Haha, <laughs> bananen. Eh, men det var det. Ha det bra. Sov på livet och ät en glass till lunch. <laughs> ät en glass till varje lunch. Ja, godnatt. Varje måltid. Puss. Godnatt, sov så gott. Puss av vidare sen. Jag älskar er alla, förutom, förutom dig, din jävel. Så är det gott.